Hírta azt kérdeztem, hogy hol van a Hozzá Hozzávajok szokva, vagy itt van előttem egy ilyen izé. Becsukjuk az összes ajtót, mint ahogy szoktuk. Ja, ez most nagyon furcsa, hogy nincs előttem ez az izé. Olyan, mintha valami önvezető autóban lesz. Mindjárt elkezdek sétálni. Hát nem zavar, hírta azt hiszem, hogy magamban beszélek. Ezt, és ez, ez, ez nem pozitív Elkezdtük. Ma, ezt könnyű megmondani, mert ma van május utolsó napja, ma hétfő van. 2021. május 31-e. Hétfő. Kisérleti do utolsó I adás. Minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, Ma tényleg meglepetés lesz. Három fiatal fog leülni ide. Nagyjából még van ahhoz 67 perc. 8 óra négykor kezdünk. Ma ez szerdán már nem így lesz, akkor 7 óra 5 perckor kezdünk. Az első negyed órát, azt fenntartom magamnak tekintettel arra, hogy most is 6 óra, 57 van, úgyhogy ez a negyed óra, csak nagyon szűken van meg. Ez olyan kejfejancsi féle negyed óra, ami egyébként 7 perc. Az első órát azt fenntartottam magunknak, nem különösebben azért egyébként, mert előre tudtam, hogy lesz valami, amiről feltétlenül beszélgetnünk kell, hanem a bemutatkozásnak úgy gondoltam, hogy elég lesz egy óra. Vánszegi Rebeka Dési Áron és Cserpes Laura lesz nekik. Remélhetően. Én a mai napra úgy készültem, hogy egészen borzasztóan aludtam. Ezt már régen mondtam. A teremmel lesz majd módom a héten kibeszélni, de ha jól tudom, akkor a héten egy másik pszichiáterel is találkozni fogok. És annak majd önök is szevés és fül lehetnek egyelőre erről ennyit. High high Azt nem mondom, hogy a finiséhez érkezett a Kejfei Ancsi, mert hogyha abból hátra van még nagyjából egy hónap, akkor azért az finishnek nem mondható. de is vannak papírok. De vagy június 25-én lesz az utolsó kelyfei vagy június 30-áig, ami azt jelenti, hogy egy kerek hónap lehet még hátra. El szeretnének érni, nem fizikai értelemben, 061 911 168 bármilyen témában. A lányom teljesen szemrehányúan nézett rám, amikor találkoztam, mert közölte velem, hogy gyereknap van, és hogy én mivel készültem gyereknapra. És ott neki, hogy én konkrétan semmivel nem készültem. Mire mondta, hogy hát ő gyerek. Ami persze így van, a szólok abban az értelemben, hogy élete végéig a gyerekem lesz, pontosabban mondva az én életem végéig, mert utána is a gyerekem lesz, de nem fogom tapasztalni. A tapasztalásról most is beszélhetnék sok minden, de... Önök hány éves koráig ünnepelték a Gyerek-Gyerek Napját? 061-911-168 Vettem egy kávét, ami nem szokásom, bár odaállt még a másik helyen, gyakran megálltam egy kútnál. Jaj! Ez mindig azzal a veszéllyel fenyeget, hogy leöntöm magam, nem hogy beleöntöm a gépbe, hanem hogy magamat öntöm le. Szóval, hogy hány éves koráig volt gyereknapja a gyereknek? 061 ma Má 2021 május 31-e van és hétfő, a fontos idő 2 percre múlva reggel 7 óra. Ez a kéfejancsi minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fiala János 14 évvel a nem Felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, sorra kísérleti, műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. És ez így van ma is 2021 május 31-én, 2 perccel 7 óra után 12 fokot mutatott japán gyártmányú autóm, de a duplája ha minden igaz nem lesz meg, függetlenül attól, hogy. A május 31 -e nézőpont kérdése, hogy késő tavasz vagy kora nyár megfelelő rész aláhúzandó, de ma állítólag maximum 20 fok lesz. És van ahol égeső is lesz, és van ahol nem lesz égeső. Én az első negyed óra szövegadagját teljesítettem, úgyhogy vagy önök beszélnek, vagy zene fog szólni. Most Vanessa Paradis énekel, aki valamikor azt hiszem, hogy a... valakinek volt a felesége, de most nem akartam rosszat mondani. Nőkkel időnként előfordul, hogy valakinek a feleségük, de most nem akarok rosszat mondani. Majd még egyszer le kell mennem, mert ma már egy dolgot az autóban felejtettem, de még egyet felejtettem, és azért le kell még mennem. Most menjek vagy később. Tudom, vissza, Tartok tőle, hogy a közeli hétfők és szerdák, ezek a napok fognak a fiatalokkal telni, ezekben kevés politika lesz, úgyhogy vagy most megbeszéljük, hogy milyen érdekes jelenség, hogy Jakab Péter Kálmán-olgát támogatja. Vagy semmikor hozzátéve, hogy könnyen lehetséges, hogy önök ezt a témát teljesen fontos talannak látják a gyereknaphoz hasonlóan. I Jó reggat! Jó reggat! Jó az e, volt a, hiszem, a felesége. Én is így emlékeztem, de nem akartam rosszat mondani. Köszönöm! Ezt hazavittem egy híres embert, akinek négy felesége volt, és ez még le kell mennem a sálamért. 061 911 Egyik másik CD engem is meglep, hogy elhoztam. Jó reggelt! Jó reggelt! Most 53 éves és még ünnetlem! Igen? Igen. És tegnap mi volt a program? Tegnap itt voltak unokák. Sziam! És nekem az önőszintén, hogy pénzformában, mert már nehéz mit venni nekik. Hány évesek? A unokák 20-28-30. Sziam, 53. <gül> -e diszkrét? Igen. Mennyi pénzt kapott az 53 éves fia gyereknapra? Hát egy tablethez valót. Konkrétan? Hát hát 10 ezer. Jaj, az egészet? Igen. Ő erre számított? Tehát tavaly is kapott gyereknapra ajándékot? 53 éve kap, igen. a játékokat, Elnézést, további indítsz két kérdések. Éle az anyukája Tehát az ön, de a gyermekének az anyja, ha együtt élnek egyébként, ha meg nem, akkor úgy? Igen, 80 évesek vagyunk. És egyeztettek, vagy nincs szükség egyeztetésre? Gyereknapon, gyereknapi ajándék. Gyereknapon, gyereknapi ajándék. Önnek is volt ilyen, vagy ez teljesen lényegtelen? Nem ezt a hagyományt folytatja? Nekem is volt. 53-es korában? Hát még tovább is, mert 88 éves korban halt meg az édesanyám, és végig megemlékeztünk. Én anyák napjáról, hogy gyerek. Anyá, anyák napjáról, igen, arról mindenféleképpen, arról elfeledkezni, az fűbünnek számított, de. Nem állítanám, hogy most az önnel folytatott beszélgetés kapcsán hirtelen elkismerett furdalásom támad, mert szerintem tavaly is elkapott a gyerek semmit se így de a tekintetben mindenképpen elgondolkodom, hogy ön egy mérvadó személyiség számomra, és hogyha ön ilyet tesz, ugye egyáltalán az én egész viselkedésemben benne van, ha bár egy ilyen nagyon önálló faszinak tűnök, de hát azért hihetetlen megfelelési kényszer, meg alkalmazkodás van bennem, és... Itt most itt van egy komoly ember, aki a gyerekét 53 éves kor korában is megajándékozza gyereknapon. Az én lányom az még csak 23 éves, és nem kapott a gyereknapra semmit. Sem. Nem gondolom, hogy ettől halmozott a hátrányos helyzetület. De... Régebben könyveket, főleg most is a legjobb unokám, könyveket kap, könyveket a másik robotfejlesztő mérnök Dánijában Átutalásokat kap. A gyerek az gyerek. A gyerek az gyerek, igen. igen. Köszönöm, zavarba hozott, visszakallásra. Nem az. Tudom, nem akarta. Ez lehet akarat nélkül is. Kriszta. Nem fogsz adásba kerülni, te is adtál a pankának tegnap gyereknapi ajándékot? Itt most nem mondanám a telefonszámomat. 039 és így többen. Jó reggelt! Szervut János! Szia édesem! A füleim a mai napig felkötöntenek gyereknapon engem, Viszont én a kislányomról teljesen megfeledkeztem. A horgász közgyűlés miatt? Nem, úgy. Simán csak úgy. Nem jutott el szembe. Igen, ez az, igen, tehát hogy a, igen, az anyák napja. Tehát az, most az van a fejemben, hogy az ember megfeledkezik valamilyen évfordulóról. És hogy az milyen konzekvenciával jár hozzá téve, hogy karácsonyról ugye azért nem lehet megfeledkezni, mert azt egy ilyen össznépi áhítat veszi körül. De például egy születésnapról meg lehet feledkezni, és az biztos, hogy sokak számára főbejáró bűn. Van főbejáró bűn, főben járóbb bűn, és legfőbb jár. nem mindegy, ezt nem boragozom tovább. A lányod, de hogyan jöttél rá? Ő figyelmeztetett, vagy te jöttél rá? Vagy most reggel, hogy hallgatod a nem, műsort, Nem, ez úgy, nem, tehát ö, ö, édesanyám még fölhívta telefonon. telefonon, beszélgettünk, és akkor egyből beugrott, hogy hoppá, én a saját lányomról meg de, de hány volt? Okon. Hát az úgy délelőtt, délelőtt. És akkor pótoltad? Hát pótoltam persze. Már visszafelé De csak jöved? szóban, mert ugye utána már nem találkoztunk, mert én eljöttem kenesére, de csak szóban tudtam. Jó, pótolni, te ott is aludtál? Én itt is, igen. És ott milyen idő És van? Ott vagyok már. Úgyhogy ott dolgozol? Igen. A, annál a, a kliensednél, akiről beszéltél a hétvégén, miközben néztük a focivecset? Így van. Ahol kurva sok munkád van még. Igen, igen. És mikor a fejezetbe? Hát a hónap végére. És ha most onnan kinézel, akkor látod a Balatont? Hát itt állok konkrétan a Balaton partján. Csendes? Nem. Morailit hallod? Nem lehet hallani, de a morail... Addig működik az egész, amíg az embernek az asszociációs rendszere működik, bele lehet, hát nem biztos, hogy mindenki kíváncsi rád, de a már említett hompul, aki nem küldött esemest, Krista, küldjél ő például a barátnőjét, Szilágyi Esztert mindig felhívja a telefonon, hogyha tengerparton van, és bejátsza neki a tenger Szép dolog. Igen. Rám mindig nagy hatása van, különös arra, hogy egy olyan szokáshoz alkalmazkodom, amelynek a kialakulásánál nem voltam jelen. És hogyan reagált a lányod? Hát ő, örült neki szerintem. De volt, volt csalódottság a hangjában? Nem, nem, nem. Ő tudja, hogy nekem ezek nehezek, tehát ez a születés név, nap, nekem ezekre nagyon kell koncentrálni, hogy te felejtsem el. Jó, csak ugye az én belső hangom, amit mások is segítenek, azok ugye azt mondjanák ilyenkor, hogy nem az a fontos, hogy neked nehéz, hanem hogy ők örüljenek. Igen, de nem, nem vett pont, tehát ő nem, nem olyan. És mennyire ütöttél a homlokodra, amikor kiderült? Vagy egyáltalán te neked hát volt? Vol eléggé. El elé <gül> <gül> és te valamit kaptál a szüleitől, vagy ők is csak szóba fejezték ki? Hát most egyelőre szóban, mert nem találkoztunk személyesen, de azt gyanítom, hogy ha találkozunk, akkor azért valamit fogok kapni. Végül, de nem utolsó sorban, egyébként majd beszélnünk kéne, hogy azt olvastam, hogy a Guardiola eltaktikázta magát, és én azóta azon gondolkodom, mert nem olvastam el egyik cikket sem, hogy mennyiben taktikázta el magát a Guardiola. Ez másféleképpen játszott a Manchester City, mint egyébként. Együtt néztük a meccset, mi egyáltalán nem beszéltünk arról, hogy eltaktikázta volna magát a Manchester City. Te azért, kit hiányodtál nagyon hosszú ideig? Hogy állítsák? A... Hogy, ma, hol, bocsánat, még egyszer? A, kit a Manchester Igen. Azt hát a... az igen, -e az igen, a... igen, igen, igen, igen. igen. Hát, hogy te is azt gondolt, hogy eltaktikázta magát, és ha eltaktikázta magát, akkor hogy taktikásta el magát. Hát szerintem teljesen mást akart játszani, mint az eddigi meccsein, ami idáig eljutott. Aminek nem tudom, mi értelme volt. De De ez, ez nem mi? -e nem tudom, tehát én annyira nem értek, csak ami látott, hogy nem az játszák, amit szoktak. De nyilván a Chelsea nem is hagyta őket úgy kibontakozni, tehát nem tudom. Szerintem nem voltak jók. De látok. Beszéljünk ma holnap. Rendben van. Csokolom Válaszolta a honpola, de ez magánügy, de meg tudtam, hogy ő mit gondol erről. Ez az Oasis. Közben 4 8 lett, kezdem megszokni, hogy nincs előtte mikrofon. Roppant hülye érzés. Egészen fantasztikus hétvégénk volt. Semmilyen vonatkozásban nem kapcsolódnak a hétvégéim a hétköznapokhoz. Meséljenek, milyen hétvégéjük volt. Egyáltalán meséljenek arról, amiről akarnak. Holnap fél 8-tól László 8 órától túlcsaba 8 óra 25-től Vénaszági Márta első polgármester. A bármit akarnának fölvetni Vénaszái Mártának döröpont, fialajanos Egymás mellett a nyári kiadás és a szokványos. Nullllaat Én érdekes részvégén volt. Figyelek. Érdekel. Persze. E, illetve ez már korábban nyúlik vissza. E, múlt júliusban fogadtam, hogy az Inter megnyeri a bajnokságot. Így fogadtam, hogy az Inter megnyeri a bajnokságot. Ténzben? Egy júliusban volt. Igen, az Unibet most. Uh -huh. terméket megjelentettem. Igen, hallottam. E, és egyre, és egyre, egyre jobban úgy tűnt, hogy megnyeri ezt a olasz bajnokságot. És aztán egyre inkább már nagyon úgy tűnt, hogy már, már számszatilag nagyon örültünk, amikor tényleg megnyert a bajnokságot, és akkor megnéztem, hogy kuristen, hát én nagyon sokat nyertem ezen. Aztán utána jobban megnéztem, és láttam, hogy kicsit elírtam, mert véletlenül nem az olasz bajnokságra írtam, hanem a, a bajnokok ligájára. Olyan kis betűkkel ott volt, úgyhogy abból a nagyon sok pénzből lett semmi. Mennyi, lett, mennyi kérdés... lett volna? 300 ezer. Az már az Szerintem. Igen. És ugyanakkor ö, fogadtam egy másik csapata is, akinek turkolok alapesetben, hogy ők is megnyerik a bajnok, bajnokok. De ők viszont a bajnokok rigáját nyerik meg, és hát akkoriban, még múlt nyáron ö, kigondolta volna, hogy az a csapat megnyeri, és egyre inkább úgy jutottak előbbre, előbbre, és hogy, hogy nem ö, szombat este az én kedvenc csapatom megnyerte. És én még nyertem és ezen kívül majdnem ugyanennyit. 300-ot? Nem, 250-et. Az se rossz. A kettő együtt, az valamit az Isten nem akarta, hogy 550 ezer forintot nyerjél. Valószínűleg nem akarta, de, de én ennek annyival jobban örültem. Jó, de a figyelj, a másikról örültem. meg is feledkeztél? Ö, nem, erről feledkeztem meg. Mert, a annyira nem is. A Csárzidó teljesen elfeledkeztem. Egyébként visszatérve arra, hogy, hogy milyen taktikát jártott a Citi, szerintem akármiért jártott, valahogy, valahogy a legkulcsemberék levette a, a Chelsea, vagy a Sterlinget, vagy aki, aki ott volt, ott levették. Jó, az az atomfocit, amit korábban játszott a Chelsea, azt most nem játszották, de én neki drukkoltam, és örültem, hogy nyertek. Azt áruld el nekem, hogy mikor fogadtál erre rájuk? Múlt, július, múlt júliusban. Hány olyan fogadásod van, ami még egy évként érvényben van, és könnyen lehetséges, hogy megfelelhet róluk, amúgy ugye teljesen értelmetlen kérdés, nincs. mert nincs. De nincs. erre mikor jöttél, most... mikor jöttél, hogy a cserzére fogadtál? Amikor értem, hogy hú, kuristen elrontottam valamit a, a internetnél. <gül> <gül> és akkor szépre Na de várjál, annyira hülye vagyok, hogy... hogy kétszer is fogadtam az Interre, mert, mert valahogy el, elfaltáttam az elsőt, és így jött ki 300 ezer. Úgyhogy... És ilyenkor mennyit kell befizetni? Jót, Tehát mennyire jön mennyi? Tíz, ez 10 ez ezer forint volt. Te egy az duha... Inter az 6 ezer. Te egy óvatos duhaj vagy, vagy nem vagy óvatos duhaj? Hát van, hogy van óvatos duhaj vagyok. Hát most attól jövőző, hogy ez a 10 ezer, ez micsoda. Ez hát olyan, olyan Hát nem, nem nagyobb pénzt nem teszek rám, mert hülyesség, mert hát bármikor, bármikor, bármi lett. De én úgy gondoltam, hogy hát a kedvenc csapatom alatt teszek, úgyis már régen nyertek. Tudod, miért hagyja ott az internet? Csak a kínaiak miatt, hogy csökkenteni akarják a fizetéseket? Azért jött el a conte nem? Hát ez egy conte nem tudom. Szerintem, szerintem, szerintem a konte, az, az emberileg van vele valami probléma, én úgy látom. Mert ahogy kirúgta tőlünk a, a diogokat, tehát egy SMS-ben, meg ahogy szerint bajnokok voltak. Szóval valamit, valamit ő nagyon áron. Hát azzal együtt, nem. hogy megnyerte a bajnokságot? Azzal együtt, lehet, hogy, lehet, hogy nem szeretné. Hát itt volt például az Ardénbenger, hát soha nem nyert semmit, és, és, és imádták. Én csak a balonkabákkal emlékszem. Hát, meg az arcára. E, hát meg e, azt e, tudom, e, e, hogy a humpol a lányának az osztályfőnöke az arzená drukker. És hogy ő őt befolyásolta a Rnótiban az, hogy aznap vagy előző nap, hogyan játszott a csapata. Ennyire sose volt a ja. Hát a legnagyobb drukker az egy nagyon jó barátom, aki kőkemény Liverpool drukkernek adta ki magát, és mindig, amikor a cseláték kapottak, akkor küldött valami fricskát nekem. É, és aztán utána, amikor a Liverpool nagyon vakakul és én küldtem neki plicskát, akkor jött tőle egy üzenet, hogy én már egy jó ideje a Manchester City-t szeretem. <gül> Én akkor hát szerettem bele a csalzébe, amikor az Atletico Madrid ellen játszott, hogyha jól emlékszem, és ott valami olyan focit játszottak, amilyet én nem is láttam. Mint hogyha nem ugyanazt a focit játszották volna három csatárral, akik mindenkit lefutottak, ami egyébként a Manchester City elleni meccsen egyáltalán nem jelentkezett, az valami olyan döbbenetes volt, hogy nem tudtam lebenni a szememet róluk. De egyet nem tudok megérteni, hogy a szegény, szegény timó miért nem ültetik meg hogy nézze meg, hogy hogy kell legalább. Ki A Timo Werner. Szóval az olyan, de én játszanék, komolyan, szóval kicsit gyorsabb, de én ugyanúgy mellé rugnám, meg ugyanúgy lesreputnék, meg minden, minden ugyanúgy. Tehát, Kedves Guszi, nagyon fontos, nagyon fontos dolog az önbizalom. Let's all hear it Be the brightest sound When it's dark and you're overcome Listen now Let's all ura 41 perckor fogok lemenni az autómba. Az autómhoz. szoktam, hogy nincs előttem mikrofon, ennyi időbe telt. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon jelentősen hozzájárultak önök, mert azáltal, hogy telefonáltak, azáltal az otthonosság érzeten változott, és az otthonosság érzet az hirtelen azt is szülte, hogy nem számít, hogy mi van előttem. Az otthonosság érzet az egy nagyon fontos dolog. Jó reggelt! Haló! Haló, jó reggelt! Kívánok! Nagyot, jó reggelt! Én a hétvégéről szeretnék én is beszámolni, hogy én az ország legnagyobb majálisán vettem részt, ahol mintegy egy tízezer ember érezte nagyon jól magát az óbudai hajógyári szigeten, ami az átmondanom nemzeti majálisán ahol a buborék együttes is föllépett, rengeteg gyerek-gyerekes család volt, és olyan kiváló koncertprogramok voltak, ahol nagyon jól érezték magukat. Amik ön mielőtt a Mi Hazánk jöttek. mozgalommal köteleződött el, ön jobbikos volt? E, igen, voltam. Volt. Sőt, azt is elárulhatom, hogy 1988-ban ugye a Alapítás alapításakor is ott voltam az együtt így. És önnek milyen érzés, ha egyáltalán okoz bármilyen érzést, hogy Jakab Péter Kálmán Olgát támogatja, mert amikor én ezt úgy elolvastam, akkor ez hétvégén volt, én egész mással voltam elfoglalva, és csak úgy megakadt rajta a szemem, és úgy megakadt rajta a szemem. Tehát, hogyha most azt kérdezi, hogy mit kérdezek, akkor, akkor azt kérdezem öntől, értem, hogy Apukám cukorral ette a rist. Mert apám szerint a rizs értelmetlen étel, és ezt az értelmetlen ételt cukorra lehet értelmessé tenni. Vannak dolgok, amelyek színben ütik egymást, ha felveszem őket, akkor a a megkérdezi tőlem, hogy ezt mégis hogyan gondoltam. És amikor azt olvastam, vagy megpillantottam, hogy Jakab Péter támogatja Kálmán Olgát, akkor ez kép ütött meg engem, miközben ennek a jelentősége tízes skálán kereken egyes, ezzel együtt megütötte a szememet, ezt ma már egyszer szóvá tettem, tehát azért annál jobban foglalkoztatott, valamiért fogalmam sincs, ez egy pszichiáter kell, de most őt nélkülözzük. Öntől viszont megkérdezem, hogy önnek a szemét megüti-e? Ha nem, akkor nem kell folytatnia, ha igen, akkor az önnél milyen magyarázattal függ össze. Természetesen megütti bár, bár, ugye az oda vezető út, tehát az utóbbi egy másfél év, igazából már ilyen értelemben nem okoz meglepetést. Tehát azoknak az embereknek a 10 és százezreit árult el Jakab Péter, akik például őt besegítették a parlamentbe 2018-ban, vagy még azelőtt, tehát töménytelen sok ember munkája kezdett ahhoz, hogy a jobbbi több mint 20%-os párt legyen, és ezeket az embereket köptem mindennyitól szembe. Tehát nagyon rossz érzéseket kelt az emberbe, de természetesen meglepetést már nem okoz, hiszen egyértelmű, hogy a jobbik most már a balliberális tömnek a része, és hogy külön, ugye nem is indulnak a választásokon. Ez különben a szűkabb hazánk, tehát a második kerületről van szó, ahol mi is fölnőttünk, tehát az a négyes választókerület, de nincs ilyen értelemben létjövősótsága már, hogy ezen, önnak vagy hogy ezek után, de teljesen jogos a Jánosnak, ugye ez a teljesen elvtelen politizálás, csak is kizárólag a hatalom érdekében. Köszönöm szépen, én ezt nem mondtam, csak azt mondtam, hogy megütötte a szememet, és ha már Nagy Attila telefonált, akkor szeretném felhívni szíves figyelmüket arra, amire minden nap, vagy minden héten felhívom többször a figyelmüket. Tételezzük fel, hogy nem ez volt az utolsó adás, és szeptemberben folytatódik. Nem lehessen tudni, de egyelőre minden alap megvan hozzá én azt kértem önöktől, hogy mindenki magánszemélyként fogadjon örökbe egy pártot úgy, hogy azt képviseli a Kejfe Jancsiban, hogyha netán véletlenül valami diszkrimináció érné, vagy éppenséggel túltolnám. Nagy Attila, mint politikus örökbe fogadta, de volt ez pártombucman is, de örökbe is lehet fogadni a Mi Hazánk mozgalmat, és e tekintetben, ha bár volt vitám közvetlen hozzátartozóimmal, hogy politikus és civil egyaránt örökbe fogadhat-e pártot, én azt gondoltam, hogy igen, ha egy politikusnak ennyire fontos, ám legyen. Tehát a mi hazánk mozgalom, ha minden igaz, elkelt, de egyelőre még ezt állíthatnám, ám az összes többi párt, a szabadon van. A pénteki felhívás egyetlen személynél futott révbe, és ez nagy Attila volt, hogyha kérdésük van a dologgal kapcsolatban, akkor épp úgy felhívhatnak adásban, mint hogy felteltik e-mailben, gmail.com, de ez azt jelenti, hogy önök szeptembertől, amikortól kezdődik a műsor, egészen a választásokig Megjelenítenék annak a pártnak az érdekét úgy a műsorban, ahogy önök azt szükségesnek látják, saját iniciatíva alapján, tehát semmilyen külső biztatás nem kell ehhez. Hogy milyen pártokról van szó, ezeket nem sorolnám föl, amelyek jelenleg ott vannak a start vonalnál az ellenzék, illetőleg a kormánypárt oldalán. Amennyiben valaki örökbe akar fogadni egy pártot, vagy ombudsmanja lenne, kukat gmail.com, tessze fel a nevét, a telefonszámát is küldjön egy három soros indoklást. 061-9111-168 That's Önökre bármilyen módon hatott-e az, hogy egy fiatal ember a hétvégén, vagy a hétvége előtt az egyik állatkerti oroszlára, aki elefánt volt, elnézést ráírt az, hogy diszkrimináció? Önökre hatott-e az, hogy a hétvége folyamán, is nem fejezem be? Annyi minden hathatott önökre, amit én itt. A pult mögött nem tudok kitalálni. 061-911-168. illetve ma 8 óra 4 perctől ha minden igaz, minden hétfő és szerda három fiatal telik két lányal és egy fiúval Bánszegi Laura cserpes, Laura és désiáron így az ABC első feléből a második feléből nincs így senki vagy nem lesz így senki én is megakadtam az F-nél 061911168 Nem tudom, volt erről a szó, de nagyon megmaradt bennem az, amikor az RTL Klub kiradója a szombati adománygyűjtő műsor után avval köszönt el, hogy vasárnap este ugyanez a TV2-n egy más ügy mellett folytatódik, és hogy kéri a nézőit, hogy támogassák azt is. Én azt gondolom, hogy ez valami médiatörténeti esemény volt Magyarországon, meg egyáltalán esemény volt Magyarországon, én, nekem évek óta az fáj, hogy nem ügyek vannak, hanem oldalak. És itt valaki azt mondta, hogy ügy van, támogatjuk, és nem érdekel, hogy a konkurencia csinálja, aki egy, egyébként szeretek, vagy főleg nem szeretek akármilyen okból is. Ez nekem nagyon mondhatnám meghatározó élményem volt a hétvégén. Meg tudom érteni, én nem voltam se szem, se főtanúja, csak olvastam róla, és azt gondolom, a tévedés minimális és maximális kockázata között, hogy ennek a jelentősége valójában tízes skálán, kereken egyes, ez valójában arról a hiányérzetről szól, ami önben ott van a hétköznapok kapcsán, amikor egyébként ennek a hiányát tapasztalja. Az, hogy ez most bekövetkezett, hogy ez ilyen mértékben van hangsúlyozva, én ezt a hiányérzetnek tudom be, ami természetesen növeli ennek a hangját, de hogy ilyen mértékben ezen csodálkozom, de semmilyen vonatkozásban nem vitatja el annak a, jel a jelentőségét, hogy ön ezt így értemek. meg. Teljesen igaza van, ennek a mindennapokban való állandó és permanens hiánya az, amelyik ugye vakok között félszemű a király, vagy nem tudom mit mondja, tehát valami kis cikra, valami a normális fényből végre egy cikra látszott. Kívánom Önnek, hogy semmilyen üzleti hátteren ne legyen a dolognak. Ilyen is. come How did this fast? Ami a kereskedelmi hangzást, illeti hadmeségeket egy példát, reggel idefelé jövet talóztam, kivételesen nem fogtam beszélni Sándorot a klubrádióban, hanem Balázsékat hallgattam, már azt követően, hogy a Kossuth Rádió konkrétan majdnem elaludtam, de átváltottam, és ott arról volt szó, hogy... Ugye lehetne megmutatni a népségnek és katonaságnak azt, hogy ez egy lebonyolítású műsor, mert valószínűleg nagyon sokáig szólt a zene, és ezért azt feltételezték a hallgatói a Balázséknak, hogy ez egy műsor, és akkor különböző ötletek voltak, de az egész iszonyatosan erőltetett volt, majd aztán talán Vadó Jani, talán, de elnézés a tévednék, azt mondta, hogy talán fingjunk egyet, és akkor azt mondta a Balázs, hogy ez nem mi vagyunk, és abban a másodpercben elkapcsoltam. Ez nem kereskedelmi hangzás. Ez most nem véletlen jutott eszembe az RTL Klub és a TV2-ről. Az adomány az ettől teljesen független, tehát a kettőt azt legyenek szívesek szétválasztani. Én a kereskedelmi hangnemről beszélek. Hogy hány napig nem fogom emiatt hallgatni a Balázsékat, nem tudom. Uh, idétlenség volt már nem egy a Kejfejancsiban is. Um, most hogy elmegyek majd le az autómba valamiért, akkor kezet is fogok mostni, mert fogadnám mostan. Nuat egy 911 168 Ha különböző sustorgásokat hallanak, az abban van összefüggésben, hogy itt van a mikrofon és ez mindent hall. Talán a szívverésem nem jön át. 061 egy az azért így a az a így van, hogy az a van, hogy azért A van, hogy azért így De. hogy azért a van, hogy azért így hogy ez a tegnap, az van, hogy előbb az az úr említett, az Hát ez az egy szakember, hogy valahol ugye, amikor megjelenik a föl a TV2 felirat, vagy bármelyik, amikor élő az adás, akkor élő felirat van. Képzeld az egész műsor, két és fél öreg műsor, ott csak bele, -bele a szó meg a várkony, Andréa vezette, az egész fellételről ment, és amikor azt szól, azt mondta, hogy kapcsoljuk a filafillát, hogy az, az ott az amit nyilván élő, akkor hűsz, hogy ember oda kapcsolta a az, csak akkor tényleg élő volt. Utána meg az egész megismerés erről, tehát egy röhály volt az egész mondom, aki, akirebb látta, vagy aki látta. Na, köszönöm. Én csak belenéztem. Köszönöm. 061 9 Senkit nem foglalkoztatott a hétvégén az elefántról ráírt diszkrimináció? Churchill kapcsán valahogy akár Horváth Péter is szóba jöhetett volna. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez, mi lehet ez a remek zene? Mert ez nem olyan. A Graham nem tud így énekelni. Egyébként a Balázs ez egy hungaritó féreg. Szerintem ez uh, Paradise Lost. Nem gondolnám, hogy seveszén Balázs egy féreg. Nem tudom, Sevestén hány éves? Nem tudom, hány éve van a médiában, nem tudom, hogyan tetszett Vadó Janira és Prákóczi Ferire. Én egy ilyen műsor után valószínűleg leülnék a többiekre, és azt mondanám, miközben ők nem barátok, hogy gyerekek, azért mindennek van egy határa. Nem tudom, önökre milyen hatást gyakorolna, hogy egyébként pedig nem tudom, az, hogy ha valaki fingik egy műsorban, az hogyan bizonyítja azt, hogy az élő? Most például egy bemikrofonozva kétszer is meg kell gondolnom, hogy elmenjek-e pisilni, hiszen önök már láttak olyan filmet, ahol ilyen távvezérelt módon pisiltek, sőt, e, mármint, hogy közvetítették hangban, sőt, az, az ottani párbeszédet is, de én most így fogok lemenni az autóba, de igyekszem közben semmilyen magántelefont nem bolyolítani, amiben trágáról beszélnék, vagy trágárabbul beszélnék, mint műsorban. 7 óra 42 perc van. válaszunk egy hosszabb számot. Ennél is, ennél is. Hát akkor talán akkor mondjuk négy perc alatt föl kéne ide érni. Ja. Krisztály, csak halkan mondom neked, hogy itt volt nálam az a dolog, amit fel akartam hozni. Becsukjátok az ajtót, köszönöm. Elefant, diszkrimináció, állatkert, bármi más. 061-911-168, bármilyen témában. I know I can be found, home all alone. Valaki e-mailben elküldeni nekem a Szikora Rubi telefonszámát, mert egy hozzám közel álló személy, azt mondta, hogy neki más vágya sincsen, mint hogy egyszer felhívja a Szikora Robit, nem akar tőle semmit sem. De szeretne egy Szikora Robi telefonszámot. Így, Robi. Az e-mail dörö.fialajonoskukac.gmail.com Nem április elsőjei tréfa Szikora Robi telefonszám. Holnap 8.25-től Vénaszái Márta lesz a vendégem, aki bármit akar kérdezni tőle, mint az első polgármesterétől, szintén Döröpont, Fialajanasz és aki egyébként pártombudsman szeretne lenni, vagy örökbe fogadna egy pártot a szeptemberi cool. újrakezdés utána Keife Jáncsival mondván, hogy 2022-ben országgyűlési választások lesznek, és szeretné, hogyha a pártját nem érné hátrányos megkülönböztetés a műsorban, illetőleg ha érné, akkor az szóvá tenné. Vagy képét tenni, mert be is lehet jönni. Annak is döröpontfialajanaszkukatjimél.com név, telefonszám és egy rövid indoklás. 061911168 ma 2021. május 31-én 7 óra 49 perckor. Gergő majd segíteni kell, mert amit le akartam menni, az egy sál volt, és ha felveszek egy sálat, akkor valószínűleg. Bejelentkeztek Szikora Robert számmal, köszönöm szépen. Még ugyan nem küldték el, csak az összefüggést az illető és Szikora Robert között. Így aztán Szikora Robert lehet, hogy hamara fogja tudni, hogy föl fogják hívni telefonon, sem, mint föl is hívnák. Azért azt a beszélgetést, amit a lányom folytat Szikora Roberttel, azt úgy meghallgatnám. Valószínűleg is ki fogok maradni. bejönnek. Köszönöm. 061911168 Holnap fél nyolctól, Elsimon László nyolctól, Csó Csaba és 825-től Véna Szeimertől. A szerdán egy kvázi nyári kiadása lesz, de nem igazán nyári kiadása, hanem csak egy másfajta Kejfej Jancsi állam, sokkal fiatalabb és a világ iránt másféleképpen érdeklődő fiatallal. Bánszegi Rebekával, Cserpes Laurával és Dési Áronnal a mai műsor egy tucat perc kezdődik. Ezentúl hétfőn és szerdánként 7 óra 5 perctől velük hoztam meg itt az ágyamat. 06191168-2021 május 31-én hétfőn 7 óra 53 perckor. Tartsuk a sebességet. Jó reggelt! Jó reggelt, úr! Én is belenéztem ebbe az adománygyűjtő műsorba. Hát nekem ez a Várkönyi Andreas, András, stólandrás páros, ez, ez egyszerűen felfoghatatlan úgyhogy nem, nem tudom ez, ez elképesztő szerintem mind a két részről egyesével is de párban meg végzés 0 cent nekem várkodja Andráról az jut az eszembe hogy ő leendő férjével tőlem nagyjából 200-300-400-500-600 de nem több mint 700 méterrel lakik légvonalban és vannak olyan egységek, amelyeket csak akkor tudok megközelíteni, hogyha átmegyek azon az utcán, ahol egyébként ők lakni fognak, és ahol most olyan építkezés van, hogy gyakorlatilag nem lehet közlekedni az utcában, mert hogy annyi teherautó és annyi ember van, de egy ilyen nagyon sajátságos forgatag van ott, ami kicsit egy ilyen marakesi zsivvására emlékeztet, nagyon szórakoztató, közlekedésre teljesen alkalmatlan, de nagyon fogom sajnálni, amikor véget ér, mert egy külön színfolytja a 12. kerületnek. Hát elég szomorú ez az egész történet. De mi ebben a elég szomorú? Az... Hát nem, nem, nem. Én teljesen vidám van. vagyok tőle. Mészáros Lőrinc, lefogyott, Várkonyi Andrea, boldog lesz. Lehet ennél többet kivenni? Én eddig Várkonyi Andreáról se gondoltam sokat, és Mészáros Lőrincre se gondoltam sokat. Most, hogy ketten egy pár lesznek, megmondom őszintén, hogyha ezt a kvázi semmit összeadom a kvázi semmivel, akkor csak annak lesz jelentőség, hogy közel laknak majd hozzám. Így aztán lehet, hogy találkozni fogunk, és lehet, hogy beszélgetni fogunk. Mert én egy ilyen beszélgetős ember vagyok, mint azt a Sál felvétele után önök meg fogják tudni. És könnyen lehetséges, hogy miután beszélgetni fogunk, már egyáltalán nem fog keveset gondolni várkonyi adriáról és Mészáros Lőrincről. Az ő sorsuk. És az én sorsom e tekintetben, mint annyi másban, Isten kezében van. Minden esetre nagyobb lehetőség van, mint bármikor, hogy összefussunk. 06191168 0 111, 168. Jó reggat. Nem lehet. Csak egy kérés, hogy nem lehetne bemondani az ezen a Nem, nem, nem lehetne. Arra gondoltam, hogy Galambos Ádám, aki teljesen dologtalanul ül a háta mögött, ezentúl feliratozhatna is, de lehet, hogy most csúnyán néz rá. Egyébként is azért nagyon jó, amit felvet, mert vannak olyan zeneik, amelyeknél eleve letilt a Facebook, tehát akkor el fogom mondani, hogy milyen zenét nem hallanak. Na az aztán hű lenne a kejfejancsi szelleméhez. 061 csak 168 csak folyton folyvás, mindjárt jönnek a fiatalok, ha itt vannak. Egyet már láttam közülük. 8 nyolc lesz. 0619 111 168, aztán jönnek a fiatalok. Gergő, és akkor átszerelhetsz, akkor fölveszem ezt a sálat. a... És itt Megfolytani nem ér. De oh, hát a házat csak fel a A kollega hogy nem tudom Jó? jó, jó. Jó, Oké, a a Total. Hát, a barátaim, ami a pontosságot illeti, ami a királyok udvariassága, az mindenkinél megvan, 8 óra 4 perc van. Tél-Afrikában? Azt nem tudom. Azt nem tudom. <gül> Most és a Ravalpindi pontos időt sem. tudom. Azt tudom, hogy a sálat miért vettem föl? A sálat két dolog miatt vettem fel. Egyrészt, mert tegnap kaptam. Rendkívül csinos. Nekem igen, jók a színei, és kitől a színei. Az egyik dolog, amire felhívom szíves figyelmeteket, a fontoskodás elkerülése, amikor ilyeneket mondok, az nem azt jelenti, hogy adott esetben ez engem ne jellemezne. De az a riporteri magatartás, vagy műsorvezetői magatartás, amikor az ember azt mondja a riportalan, hogy ő jól érzi magát, és akkor a riporter azt mondja, hogy ő annak szívből örül, az egy olyan mozzanat, amire a másik, hogyha valamit ad magára, megrezzen, hiszen ő nem azért mondta, hogy jól érzi magát, hogy a másik már bármit mondjon, hiszen elvileg feltételezhet, hogy önmagában a jó érzését az okozza, hogy a másik addig úgy viselkedett, ahogy, és ezt szünteti meg azzal, hogy beszél, de ebben nem akartam elvenni a kedveteket, és ebben a hibába én is gyakran beleestem, sőt beleesett. Szóval is tettel az történt, hogy egy hölgy városból aki egy évet talált a műsoromra, amikor a Spirit FM-et átvette a Spirit TV is, nagyjából 13 hónapja volt, azóta kvázi függővé vált, és valahol szerette volna kifejezni a nem tudom micsodáját, és mondta, hogy elküldi nekem postán. És hát mondtam, hogy arról szó nem lehet, mert az kizár dolog, hogy postán küldj el, vagy személyesen, vagy se, hogy a pandémia volt, azt mondta, hogy kizár dolog, hogy mi találkozzunk, én meg azt mondtam, hogy hát én bevárom, hogy eljön ennek az időpontja, és nagyjából másfél hete küldött nekem egy e-mailt, hogy az Erzsébetéren tegnap volt egy ilyen össznépi banzái hosszú idő után, és hogy őt ott meg lehet majd találni egy rokka mögött, tehát hogy hogyan lehet megismerni. Mi, bocsánat, egy rokka? Egy rocka sző. Ja. Úrázom vezette, nem? Ja. <laughs> Kettő. Háromnál nem úgy jár, mint a teve, de kettő. Hogy... A barátnőm az például teljesen, teljesen kiakadnak emberek. Tehát akikkel szemben én ezt alkalmazom, de a lányom is ilyen, azok mindig azt mondják, hogy így nem tudják folytatni. Én folytatom. Már mit? Hát amit mondanak. ja, ja, ja. Vagy mondani akartak? Hogy... De a megismerkedésünk is így zajlott, tehát ez semmi extra nincs benne. Hogy és aztán már nem fogok ennyi beszélni. És uh, megtaláltam a rokka mögött, és az a furcsa, hogy most ő ezt hallja, tehát nem valószínű. Uh, és nem fogok mást mondani, mint uh, ami történt. Uh, elbeszélgettünk, ő elmondta, hogy kicsoda, elmondta azt is, hogy kivel van együtt, ez nem publikus, vagy legalábbis nem hiszem, hogy örülne neki, hogy elmesélni. Én ott közben zavaromban elkezdtem nézni a sálak árát. És az hát ilyen 40 ezer forint körül volt, és hát azt gondoltam, hogy ez talán mégiscsak túlzás, hogy én egy ilyen drága terméket kapok, és ezt szóvá is tettem, hogy hát nem gondoltam, zavarom van, lásd vagy nem zavarában. Amire a nő rám nézett, és azt mondta, hogy hát magának nem is ezt akartam adni hanem egy külön darabot, és majd meg fogjuk találni benne a hibákat. Én most vettem föl, a soha nem néztem meg. De megmondom őszintén, hogy kicsit olyan voltam, mint aki úgy megcsapott a szél, mert úgy... Én nem gondoltam, hogy az legyen, de hogy azt mondja, hogy ez tényleg nagyon drága, azt nem fogom kapni, az tök hülye érzés volt. Tehát az az árak, azelőtt -e közvetlenül, odaértél volna, nem valószínűleg nem, nem. Ezt akartam azelőtt pont mondani, hogy a tiéd egy egyedi egy egy egy egy darab. darab. Az enyém egy egyedi darab, de ezzel együtt hülyén érte ez az egész, és a zavaromat leplezzem, mert én egy alapvetően zavarban lévő pari vagyok, függet attól, hogy mi látszik rajtam. Mondtam, hogy egy kis türelmét kérem, és bár előtte kellett volna ezt megtennem, de mégis valamiért úgy gondoltam, hát beszélgettünk még kb. 5 percet ezt megelőzően, és mondtam, hogy én mindjárt visszajövök. És elindultam virágot keresni. Valaminek okán egyáltalán nem találtam virágot, én keresztül kasról közlekedtem, de keresztül vágtattam a Váci utcán, visszafelé a Petőfi Sándor utcán, és végül megláttam egy Lidl-t a felszabadulástéren, amit már nem így hívnak, de nekem így marad, ez termék volt, és a lidl ha az ember innen elmegy, akkor mindig talál virágot, termék többet nem mondom, és oda bementem, hogy akkor veszek virágot, virág nem volt. Semmilyen virág nem volt, viszont volt áfonya. És akkor vettem másfél kiló áfonyát, és gondoltam, hogy akkor adok neki áfonyát. És akkor visszamentem egy ilyen dobozzal, elhoztam a sálat, ma kaptam tőle egy e-mailt, és nagyon hálás, és nagyon boldog vagyok. Tehát nagyon örülök neki, de most elmeséltem ezt, és ha most itt lenne, biztos nem tenném, ez, azért ez... Az ember zavarba ejti, meg most kicsit olyan, mint aki beleköpött abba, ami a másik kedvessége. Kellett nekem megjegyzést tennem az ára. Ha nem teszem, akkor csak az jött volna, amit a Laura mondta, hogy ez egy egyedi darab. És így a kezemben mentem a metróval a Korvin áruház elé, ahol az autómat hagytam. Igen? Ma meg, ez egy generálpauza, ez egy hatás Jajjá, ja, jó, hát akkor rajtam már kiváltotta a hatás. Egy hatásszínet. Én már várjuk a folytatást. Mit a beleköhögni abba, amikor Amúgy éppen... már egy ideje kell köhögnem, és nem tudom, amit ezt a... Jó, akkor hogy a mikroppontal messzebb menjél, és akkor nem hallok. De ez... ezen a köhögni, akarsz nyugodtan köhöghez adásban. Én például egyáltalán nem tudom, hogy az emberek, ha köhögnek, miért kelnek elnézést. Tehát... Ez belénk van, hát szerintem nevelve. Én a bajtam, e, És mentem így a kezemben ezzel az áfonyával, közelítettem az autóhoz, ahol a Korvin előtt megpillantottam Bereményi Gészát. Akinek én őszinte csodálója vagyok, és akivel múltkor talán két éven belül a Csalogató nevű étteremben egy légtétben tartózkodtam, és egyáltalán nem mutatta annak a tanuljelét, hogy mi ismernénk egymást. És ott állt Beremény Géz, akit nem tudtam volna kihagyni, mert pontosan így az autón vonalában állt. És szélesen mosolygott, és hát konkrétan, mint a Latinovics az Isten hozta őrnagyúrból, hogy néztem magam mögé, hát biztos, hogy nem velem kapcsolatos, ez hiszem, mi nem ismerjük egymást, de nem. Rám mosolygott, úgyhogy mentem hozzám, a mondta, Szia, mondtam neki jó napot kívánok, hát ez mégiscsak nagyon-nagyon megtiszteltetés egy élő Isten. Adtam neki egy áfonyát, ha már, és kérdeztem, hogy. Mert olyan, olyan szerencsétlenül áldogált ott. Nem, én Nem. És nem volt rajta ja. Akkor uh, nem vette fel? Nem, most vettem fel. Először. <gül> és. <gül> De látod azért az ember, így hogy izé, ez szóval év. egy szó, mint száz, azért csak be fogom fejezni, hogy. És akkor elkezdtünk beszélgetni, akkor kiderült, hogy ő valahova tart, de valakit vár, aki oda elvinné, vagy elkísérni, akire már egy ideje vár, de nem jön. És akkor kérdeztem tőle, hogy aztán, hogy van mennem, mondta, hogy haza, kérdeztem, hogy az hol van, és az légvonalban nem volt különösebben messze attól, ahol én lakom, és kérdeztem, hogy mennyit várjuk még, mert én elvinném haza, ami ugye pontosan olyan, mint Áron, hogy te viselkedsz, mert ugye azért ez egy másfél perces Ismerettség után, függetlenül hogy Beremény Géza nem nő, azért. A, Szemben velem? A közvetlenkedés. Hát ugyanez. A közvetlenség és a közvetlenkedésnek a határán van, és mondta, hogy nosza. Úgyhogy én tegnap haza, az első találkozásunknál mindjárt hazavittem Beremény Gézát, akivel hosszan beszélgettem, ha másért nem, mert azonos gimnáziumban jártunk, csak eltérő időben, az apácai cseréjáros gyakorló gimnáziumban. Hosszan beszélgettünk Bucskó Béláról, aki egy AVH igazgató helyettes volt, beszélgettünk a magyar Copperfieldről, beszélgettünk az Eldorádóról, egyetlen rossz pontot szereztem, mert kiderült, hogy nekem a színházi változat kevésbé tetszik. Majd pofátlan módon kicsit megsértődtem, mert abban reménykedtem, hogy akár lehet, hogy föl is hív magához, de ez elmaradt, mert hát ugye nem volt nálam bereményi könyv, amit dedikáltathattam volna, és nem kértem el a telefonszámát sem, mert úgy gondoltam, hogy ezek mind nem illő dolgok. De ha azt kérdezitek, hogy én ezt mindezt miért meséltem el, akkor azért meséltem el, mert... Um... Igen. Hatásszünet. <gül> nem! nem ha egy kocsmában lennünk ugyanígy, hogy ha valamiért szép az, amit én csinálok, az ez. Én egy, egy kisfiú vagyok, a függetlet, hogy milyen a megítélésem, aki ha elmondhatja, hogy a bereményt hazabít. Hogy a bereményi szóra méltatta, akkor attól, hát és sose gondoltam volna, hogy egy ilyen ember egyáltalán tudja, hogy én ki vagyok, vagy egy másik nő, eh, vagy egy más nő eh, sző vagy fon nekem egy, egy ilyen eh, sálat, még akkor is, hogyha én egy ilyen csúnya megérzést teszek, és akkor elnézést kérek érte. Ezt akartam se. Hmm. Lányok veletek, mi történt a hétvégén? Én ehhez, azt akar... Ehhez képest nem vagyok. Hát igen, fontos a gondolkozom. is hogy velem nem történt ilyen sok megható dolog ezen a hétvégén. A samócát sem, TM egyet sem. Egyébként pont van nálam álfonya, hogyha esetleg kértek. Pont hát, a hogy Géza aláírja. Én akkor adja ezt el most, vagy majd, ha kimentünk. Én arra vagyok kíváncsi, hogy valaki, mert nem tudtam hallgatni a műsort a legvégén, hogy valaki válaszolt, hogy mit gondol a elefántos akcióról, mert szerintem ez egy edukatív dolog volt, hiszen ott áll az állatkert kapujában két elefánt egymással szemben, vagy az egyikre ráírták, hogy diszkrimináció. Na most mi a diszkrimináció, hanem ez? Ott van két elefánt, és a másikra nem írtak semmit. Tehát szerintem ez egy pedagógiai. Vagy De azt mondod, hogy ez mi ez a történet? Hát igazából annyi, hogy tudod, az állatkert kapujában van két elefánt. Igen. És János korábban kereszte a hallgatókat, hogy vajon Mit gondolnak erről, hogy valaki a hétvégén rá tiszt az egyikre, hogy diszkrimináció, és nekem egyből ez eszembe, hogy szerintem ez egy ok okító szándékú cselekedet volt valakitől, aki mondjuk ilyen látványosabb formán próbálta bemutatni valakinek, hogy mit is jelent a diszkrimináció. És ugye a média sokszor kiforgatja az embereknek a tetteit, cselekedeteit, és mindenféle koronavírusos dologra próbálták ezt ráhúzni, miközben pedig ez csak egy remek szemléltető eszköz arra, hogy mi is ez a diszkrimináció, amikor két egyforma, egymásra összehasonlítható helyzetben lévő dolgot, embert megkülönböztetünk. Mm -hmm. Csak az egyikre írok valamit, a másikra nem. Pont Én ilyen nem volt akkor, amikor megismerkedtünk, és ebbe szerettem bele. Tehát pontosan abban szerettem bele, ami egyébként idegesít is lenne. <gül> de az, hogy valaki így gondolkodik, az engem lenyűgöz. Oh, köszönöm. Hát, sajnos őszinte vagyok. Tudjátok, vagy sejtitek, vagy ismeritek-e az elefant történetét, amiről az Áron beszél? Igen. Én nem, én nem hallottam még ezt. Akkor tehát... meséld erre Miko. Mert hogy én ennyit tudok, mint amennyit elmesélt az Áron, hogy, volt kor... az hogy az állatkert előtt ott van az elefánt és valaki felfújt, Mikor? és most van róla egy kép. Mikor? Az... Hétvégén valamikor, hogy ez fontos igazán. Már én azt hittem, hogy a koronavírus ellen van egyébként. Ha próbáljuk a felfejteni ilyen. a szárakat, hogy te voltál, vagy sem. Szerintem hát van, képes. Képes. van rá Nem esély. Nem hasonlít, tényleg, tudom, esküszöm, nézzetek meg. Egy férfi az. Hát, hogyha van nő két lennék, tóra. én is férfinak átszáznám magamat, amikor felfestek egy elefántra valamit. Ja, Ezek egy gender kérdések. Megjelent a Rebeka kedvenc területe is, hála jó Istennek, jó van. Van a fotód? Van a fotóm, de... de nem azt keresem, hanem a történetet bár kétségtelen tény, és majd e, Áron, akarsz nekem segíteni? Ó, oh, hogy ne! De, de, ne. Azt meg. is! Szóval, hogy e, innentől kezdve mindenki úgy viselkedik, ahogy akar, aztán majd a nézőközönség kialakítja a, a belekapcsolatos kapcsolatos gondolatait, de hogy ezen, ha rámész, Huba. és megkeresed a az állatkertet, és kirakod, akkor látni fogják. Állatkerti fosró. Föl ellen. lehet állni. Tehát, valaki... De nem akarok. Én... Én ezt értem, csak most az Áron ugye, ő a, ahhoz a legközelebb, de ha legközelebb valaki például valamit ezzel a gépen szeret ja jó hogy tehát hogy, hogy oda hogy lehet Ezen menni. van egy kép, akkor az az ember, aki ott most abban a rövidújú fehér pólóban van, az, Igen? Hello? az őt Uh, azt a képet uh, mindjárt elérhetővé ja, teszi, hogy tudom, más. más igen, meg lehet nézni, igen. Igen, ez a ez egyszerre tévé és rádió műsor. És egyik sem. Miért? Itt van-e? Mert ugye egyszerre az, is nem. Igen. Ne? Ez a különlegesége. -e? Az az, az az, tökülhetős. Elfogadhatom a rádió nevében, nem el, tudom, hogy van-e ilyen. El, el, el, el. Uh -huh. Ádám, akkor ezt így igen, ezt írták rá, ha minden igaz, akkor péntekről szombatra. Van arról elképzelés, hogy miért? Hát gondolom, Én már elmondtam. Nem, a... nem lehet bemenni. A de te, te ezt komolyan be. mondtad? Persze. Védettség van. nélkül gondolom Így. az állatkárba sem lehet de, miért pont szegény állatkérte, amikor gondolom, hogy van rengeteg más olyan hely is, ahova szintén nem lehet bemenni, az kérdés. Esetleg a gyerek napnak még lehet közel a dologhoz. Péntekről szombatra volt, tehát még odév volt a vasárnap, de könnyen lehetséges. Lehet? És még egy dolog van, aztán ügyeljéveztél arról, hogy amit az áron mond, és amit te mondasz, Rebeka, azok nem nyílják ki egymást. Tehát amit az áron mond, az annyira szellemes, csak ugye annak nem nagy. Tehát hogy akkor miért pont most? Bár hát most is ez oké, okay, igen, de a valószínű, de mindenki a te verziódat erősíti. De például őszintén megmondom nektek, hogyha valamiért én ezt a négyest akartam, akkor az egyebek között már megvalósult, mert ha bár kurva idegesítő tud lenni az áron, de kibaszott tehát tényleg. De az a megjegyzés, amit az előbb tett a két elefántra, az kenterbe veri azt, amilyen mértékben idegesítő. Az egy olyan gondolat, tehát én magamról azt gondolom, hogy én egy nagyon széles fantáziájú pari vagyok, de amit az Áron mondott, az meghaladja azt. És ha. én ezt már kurvára bírom. Lehetne azt mondani, hogy nagyon bírom, de az nem le de evel a, a Nagyonnal nem lehetne ezt a mosolyt az arcára vinni, mert én ne egyébként nem froszlizom őt, de az, hogy ez eszébe jössön valakinek, hogy a két elefánt van így megkülönböztetve, Csabátor. de valójában ez maga a diszkrimináció, mert egyébként korábban a két elefánt egymáshoz való viszonyát te hogyan láttad? Nos, remétem, hogy erre rá fogsz kérdezni. <zorz> Tehát, érdekes, mert pont most ugye ez gyakran előkerül a diszkrimináció, és ez a védettség kártya. És akkor itt csapatunk egy újabb kedves közös témánkra, igaz bár te végezted az egyetemet én nem a jogi természetű, de mégis ugyanannál az asztalnál ülünk, úgyhogy talán ennek még sincs olyan nagy jelentősége. Ministra szóval... végeztem. Na, akkor sem. Hát. Nem, a jogi Na, de az a különbség, hogy én próbálkoztam vele, nem olyan kitartóan de hosszan. Szóval, a két elefánt egyfajta kapuőrzője, ugye ne felejtsük el, hogy én nagyon szeretem azt az építészeti, vagy hát ez nem fontos, hogy én nagyon szeretem azt az építészeti korda, ugye Lechner ödön tervezte, ő szerintem Budapest legszebb épületeit készítette el, szerintem ez egy szimbólum az állatkert elején, ami azt mutatja, hogy bent állatok vannak, és ezt csúfította el valaki nem túl nemes és szép módon. De igen. az, hogy az ő egymáshoz való viszonyuk, hát szerintem ők, mint az állatkert ö, ö, Dum, Dumboja, dum dumbó nője, igen, tehát az ő, ő családjuk, ő rokonnaik, barátaik, üzletfeleik vannak ott bent, akikkel lehet barátkozni, ismerkedni. Üzletlen, nem? Adott igen, De te egyébként, hogyha. Tehát te azt javasoltad volna annak a fiatalembernek, aki a képen van a rendőrségi fotón, hogy mind a két elefántra írja föl? Nem, szerintem ez nagyon jó volt. Tehát, hogy ez, ez így szemléletető. Uh -huh. Olyan, mint a, a Brian életében, amikor, amikor grafitizik a falra, tudod, és akkor ki, ki kell javítani. Tehát, hogy ez, egy, ez szerintem egy ilyen szemléletes példa. Nagyon sokan lehetünk hálásak azért, hogy egy ilyen bonyolult fogalmat ilyen plastikusan és, és gyorsan és érthetően mutatott be nekünk. És, és megvan a tettes? Még nem kapták el ma. Áron, te hogy tudod? Mi, tudod? Én se tudom. Habár látom itt pár rendőrautót az izé előtt, lehet, hogy a műsor végére várnak. Mindet megtesz az Áron annak érdekében, hogy nullára hozza ki magát, de azért én majd igyekszem olyan kérdéseket föltenni, hogy ez mégis a pozitív tartományban maradjon. Ezt meg akarod keresni? Na mit? Ezt a képet. Police.hu Ez az olyan kérdés, ami kérés. Kérés, így. Mutatom be, hogy nektek az elkövető műemléket rongált, ez 29-e szombat, 18 óra 53 perc. Akkor tévedtem, tehát ez lehet az Andréja a gyereknek. Igen. Uh -huh. Igen. Na, akkor igaz, Igen. Lehet. A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi 2021. május 29-én, 4 óra 30 perc, magyar a fotót, egy fél nappal később közlik hiszen ez hajnali félött. Hmm. Más nem is tudja lehet, a magyar... hogy megtalálták, meg a kért oldal nem található. Hát. Ú, de hitgalmas. De, de az egész polisz.hu nem található? Ott de itkál, van, van, ott van. van. Ott van. Hmm. Tehát 4 óra 30 perc, a fővárosi állat és növényket főbejel található baloldali elefánt szobor műemléket piros festékkel. Hát ugye ez is nézőpont kérdése, hogy honnan baloldal. Igen, ez is. Ausztráliából nézve. Például. Ö, nem tudom rendesen kinagyíteni. Vagy nem baj, jó az úgy. Köszönöm. Most tűnik egy ilyen bűnöző alkatnak a fiú. Mert egyébként, egyébként ki kül az emberek arcára bűnöző alkat? Mondjuk ez igaz, de hogy nem, nem tudom. Olyan. És egyébként annyiban ki kell javítanak, hogy ha hang Na, olyan, hogy hanga Zoltán, aki nem volt egyébként kedves, és válaszoljon a az e-mailemre igaz, hogy, vagy az SMS-emre igaz, hogy hétvégén küldtem, és akkor nem kell dolgozni. Az állatkert főbejárata a műemléki oltalom alatt áll, 1912-ben épült Naislos Kornél tervei alapján. Komolyan? Ó, hát akkor tévedtem. A helyszínen azt tapasztaljuk, hogy az állatkertbe érkező látogatókat nagyon felháborítja a dolog. Titeket felháborít? És mit gondoltok konkrétan az akcióról? Szerintem nem volt elég kifejező. Mármint, hogy így, ha azért történt, amit áron mondott, az tök jó, de amúgy, hogy a másokból, akkor nekem, akkor nem értem se a helyszínt, se az időpontot. de különösebben. Csinálta terség. volna délután is, akár reggel négy helyet. Bármikor csak. Jó, ne oké, látogatók vannak, de. Ott gyávaság, hogy hajnalból csinálta? Hát nézd, lehet, hogy elfoglalt, és máskor nincs ideje. Tehát, ugye, ezeket se zárhatjuk ki. Szerény. Tehát, vagy akkor jutott eszébe? Igen, de egyébként a grafitizés, mint olyan, szerintem sem szép dolog, de azért ennél sokkal csúnyábbakat is láttunk már. Én, én azért nem tudom. Megengedőbb vagyok ezzel kapcsolatban, hogyha nem marad, maradandó károsodás a, a, a dologban. Diszkrimináció? Én most pont, bocsánat, ez nem feltétlenül ide vág, vagy sem hát témába vágó dolog, de hogy én azt nem értem egyébként, vagy így ezen gondolkoztam, hogy azért az állatkertnek a túlnyomó többségében szabad téren vagyunk. És egyébként ilyen szempontból nem értem ezt a védettségi történetet. Mert Itt hogy... Van a magyarázat, hogyha gondolod, akkor odaadhatom, de sokkal okosabb nem leszel tőle. Úgyhogy inkább nem is adod oda. Szóval, <gül> <gül> akkor ne Andin. Nem, mert sem adod oda, de mit mondd. De... <gül> Engem érdekel. Nem, mert hogy igazából lehetne az, hogy azokat a részteket, mondjuk, amik akkor zártak, akkor oda legyen egy ilyen ellenőrzés. Nyilván egyszerűbb, hogy a kapunál már be kell mutatni. A kap De, igen. Szóval, hogy. Nektek van? Hát ez olyan kérdés, amire azt hiszem nem kell, hogy válaszoljak. Sebben a Nem hogy hogy van -e. Amúgy eladó van, hogyha valakit esetleg. Én beszélek, nekem még nincs. De te neved van rajta, vagy szükséges, hogy bárkinek a nevedet rajta. Hát a doktort már ráírtam, mert bíztam benne, hogy csak olyanokkal fog küzdeni. Azt feltétezed, hogy ők több pénzt adnak, érte. Hát inkább csak, hogy becsületesebbek is, hogy inkább így próbálnak. És neked? Így Van, egyet. Akkor szerintem eljött a kellő pillanat, hogy mutatkozzatok be, és akkor kérdezzétek ti ki egymást, és akkor lássuk, hogy ti hogy bírjátok az, Ádám, vagy az Áronnak ezt a mérhetetlen humorát. Én ezt leveszem, nagyon meleg. Tehát hogy honnan van? Jó, áll, hogy hogy honnan van? Ez de nagyot. most mesélte Most mesélte A még... van, Nem, nem, hát csak ebben a szakmában van, és a tök lényegtel, hogy mit Csak mondjuk. magamra figyelek. Ez, igen, igen. Ebből a szempontból, hasonlít, ebből a szempontból is hasonlítunk Én ja. Akkor kérde, kérdezem én, mert akkor a lányokat kérdezem először úgy illik, hogy akkor... Oh, jaj, ez az úgy illik. ez Tényleg azt gondolod, hogy úgy illik. Na vitatkozzatok! Akkor bemutatkozom Pia, a Rebeká... én először. Pia. A Rebecával emberezettel találtál, de látod, hogy megtaláltam módját. Tehát nem is fog sor kerülni. Remélem, ez volt én. Úgy nagyon, nagyon örülök, hogy úgy mutatkozhatok be most már, hogy mindig irigyeltem az olyan embereket, akik ilyen pátuszosan tudják bemutatni magukat. Hogy elsősorban édesapa vagyok, és most, hogy már nekem is lassan egyéves éves a kislányom, hogy nagyon örülök, hogy úgy mm. mutatkozhatok be ilyen nagy közönség előtt, hogy hát elsősorban édesapa vagyok. És, wow. és egyébként az SFV-re jártam, most már nem. Jogi Egyetemre is jártam, most már nem. És most jelenleg itt próbálok meg érvényesülni. És most átadnám a sort valakinek itt a stúdióban, akit még nem ismer a közönség, de sem a nemét, sem semmilyen más dolgát nem akarnám meghatározni. Rebeka? De, de uh, most, hogy így mindeket erre Igen, uh, én is jártam az sfj jártam pszichológiára. Azt pszichológushoz. ide is, pszichológushoz is jártam. Voltam így helyeken, és most így, így vagyok újra. Nem, nem az erősségem a bemutatkozáshoz az igazság. Vagy igen, inkább azt mondom, hogy nem szeretem. Úgyhogy Laura, kérlek folytasd. Igen. Na most kérdezel? legyek? Hát nem Szia. tudom, nem tudom. Szia! Hogy hívnak? Cserpes Laura vagyok. Oh, nagyon szép neved van. Köszönöm. Tényleg tetszik? Hát Képzel de gyerekkoromban nem szerettem. Felét? Eh, a laurát. Uh -huh. Hát most a cserpesen nem nagyon foglalkoztam akkor még, de a laurát nem szerettem. Mert hogy, amikor roviba mentem, akkor ugye volt Kati, meg, meg Mónika, meg nem tudom, mindenféle névből Ezek volt több is. És hogy. Tessék? Semmi, semmi. És ezt most eszembe jutott a nevemről. Na, és hogy az a lényeg, hogy hazamentem sírva az Ovi-ból, és mondtam anyukámoknak, hogy én nem akarok Laura lenni, és akkor mondták, hogy de hát akkor mi akarsz lenni kislányom? És akkor mondtam, nem tudom, Lajos mondjuk, mert hogy volt Lajos, és hogy ugye az hasonló, el a úgy indul ez mm. a népsz. és akkor mondták, hogy te kislányom, te lány vagy, nem, lehetsz, nem lehet fiú neved, és annyira kétségbe voltam, és vagy kitalálták a szüleim, hogy akkor legyek laus ez legyen a Bece nevem, és, és akkor így megnyugodtam, és onnantól kezdve engem Lausnak hívtak egész gyerekkoromban, úgyhogy hívhatok egyébként Lausnak, hogy jól gondolják. És Lajosnak esetleg? Lajosnak nem. Most, az már most nem. Már túl Abba már igen, ebből a traumámból. És nincsen második neved? Már második. ezt Mert Beatri ilyenkor ugye azt menekülő út lenni sok esetben. Igen, de Beatrix, és szerintem sokkal, de ]inkább, Beatrix. De Beatrix, és én sokkal inkább Laura vagyok szerintem, tehát hogy így nem tudom. És egy Beatrix-tól terjedő skálán. Hát a Laura az, a, az így a közép út szerintem hmm. mindenképpen. Tehát akkor végsősorban megszeretted a nevedet. Igen, amúgy most már nagyon szerettem. Ez csak egy gyerekkori anekdota volt, amit gondoltam, elmesélek neked, vagy nektek. Szóval egyébként én zenéléssel, a zenéléssel foglalkozom, dalszerző vagyok, énekes, most csinálom a harmadik nagylemezemet, és hát így belecsöppentem. Jánosnak a már hoztál egy dedikált példát? Még nem, még nem, de fogok majd mindenképpen hozni. Hát még nincs kész a harmadik. De az első kettőből, az, az most nálam nincs otthon lemez, de, de fogok hozni. Jelmesnek. De van rendes lemezformátum egyébként? Vagy? Én még csináltam, az elsőt 2014-ben adtuk ki, a másikat 2017-ben, és akkor még igen, igazából ezek már csak ilyen a fele promóciós lemez uh -huh. volt. Tehát egy ilyen havi magazin gondozásában. De nem akarok ennyire most erről beszélni, szóval örülök, hogy itt vagyok. Áron, neked van lemezet? Otthon? Hát olyan sok nincs, én teljesen. Egyébként aggódom is hát, hogy ez a streaming zenei szolgáltatás, tehát hogyha megkérdezik az embert, hogy mi a kedvenc zené, akkor ugye mind, egy ilyen elég generális válasz az, hogy mindenevő vagyok, hiszen az ember nem akar konfliktusokat vállalni, meg valaki azt mondja, hogy szerintem a szar, ő hallgat, és hogy, hogy az ember nem tud mihez nyúlni ott, tehát hogyha mondjuk holnap eltűnne az a zöld jelű zeneszolgáltató, akkor így holnaptól hirtelen bajban lennék, hogy akkor tényleg most hogy, hogy szedjem össze, hogy rendezzem, úgyhogy én ezért nagyon irigyellek téged, János, hogy te ilyen akkurátusan gyűjtöd ezeket. Gondolom mások inkább átkoznak, akik kénytelenek veled egyháztartásba kényszerülni, hogy így gyűjtöd Kevesen vannak. De ezen dolgoztál, gondolom, hogy így legyen. Tehát, hogy... Dolgoztam. <gül> szóval a zene hallgat. Én viszont sosem tudom befejezni a gondolatmeneteimet, nem tudom, hogy, hogy a zene... Jaj, nincs lemezem, igen, és otthon sem nagyon, könyvünk se sok, mert uh, uh, nincs könyves polcunk még, de a, a Szovjet uh, uh, szovjetunió Szovjet Párt történelme az megvan, azt egy antikváriumból elhoztam, és nagyon tetszik, mert a végén van egy 50 oldal, amiben bele van írva, hogy mik azok, amik megváltoztak a kiadástól kezdve, hogy kik az ellenségek, meg kik nem. Nagyon izgalmas. Majd behozom legközelebb látom, hogy Igen, Ez az érdekes, amit mondasz, és szerintem nem azért mondják az emberek, hogy én minden evők, mert hogy így kerülik a konfliktus, mert hogy tényleg, és hogy régebben ez ilyen identitásképző dolog volt, hogy valaki milyen zenét hallgatott, hogy akkor repet, vagy rockot, vagy van, vannak még stílusok, és hogy ez így tökre elmúlt, vagy most már csak így fogyasztjuk azt. Hát, hogy csak nem tudják meghatározni, vagy én se tudnám meghatározni egy kategóriához, hogy most. Ez nem, nem fontos, vagy nem, nem tartozik a te személyiségedhez, hogy te kifejezetten azt a zenét hallgatod. Nem, nem beszélgetünk erről egy kicsit másokat. Nem, gondol... nem az, nem az élemezeimről. Nem, nem a azt érzékelitek-e magánemberként, hogy mikor mennyire figyelnek rátok? Tehát, hogy azt gondoljátok-e, hogy a mindenkori műsorvezetőnek, vagy egy olyan embernek, aki a médiában van, figyelnie kell arra, hogy a beszélgetésnek a görbéje az éppen hol tarthat? Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy, tehát, hogy figyelned kell a partnereket, hogy éppen ők hol tartanak, vagy, vagy... Szerintem ez egy ilyen, én nem tudom, én egy intuitív típusnak gondolom magam, és én szoktam ezért például most is mert szerintem unja ezt, amit én mondok, mert vakargatta a fejét. Én nem, <gül> csupán. Azt, az, hogy az, a közösség ugye... milyen érdeklődés mutat az iránt, amit te csinálsz, az permanensen érzékelhet? Amikor a színpadon vagyok. Akkor. Alapvetően szerintem akkor még jobban kinyílunk. De nem ezt kérdeztem. Tehát, hogy, ha nem? Azt kérdeztem. Tehát, hogy igen, érzékelem abszolút, persze. Volt olyan koncertem, mert nyilván például vannak városi napok, falu rende, falu napok, ahova nyilván elmegyünk koncertezni. Ott mondjuk vannak, aki szerintem fogalma nincs róla, hogy milyen zenét vagy miért is érkeztem ide, de van olyan, ahol nagyon várnak. Tehát, hogy nyilván ezt érzékeled a közönségen, abszolút, rögtön. Um... Én ma már, és ez nem pozitívum, nagyjából ugyanúgy viselkedem um, munkában, mint azon kívül, ami azt jelenti, hogy munkámon kívül is nagyjából ugyanúgy viselkedem, mint a munkámon belül, és a magánéletemben nem nagyon vagyok megkülönböztethető. Annak idén valaki egyszer azt mondta nekem, hogy lapozzak, és az volt annak a kifejezése, hogy esetleg kép, el, tudjam elhagyni a munkafázist. Um, ezt ezért kérdeztem, hogy ti permanensen érzékelitek-e azt, hogy vagy ez a görbe hol tart, Tíz vagy tizenkét alkalom lesz a maival együtt, ami nem olyan nagyon sok, és nem is olyan nagyon kevés, ráadásul sokkal hosszabban, amikor ti itt lesztek, és együtt csinálunk műsort, vagy együtt leszünk, ami egyébként maga a műsor. Most, 2021. május 31-én, anélkül, hogy tudnátok, hogy mivel fogtok előállni, azt tudjátok-e, hogy mit akartok magatokból, vagy a világból megjeleníteni az elkövetkezendő alkalmakkor? Igen. Mit? Na, hát először válszoljanak ők is, nem? És akkor majd utána. Hát én, én is tudom persze, de nem akarok spoilerezni, hát akkor nem. Hát majd akkor utána, igen? Én még nem tudom. Én, Na? én, mondjad, mondjad, mondd nyugatlan. Nem, mond, mond, nem szabad, szóval, igen, itt a nemi elsőbségeket előre engedni mert a lekap. Én, én azt szeretném, hogy megpróbálok a Jánosnak társa lenni, és beszélgetni azokról a dolgokról, ami, ami minket érdekel. Mm, nem igyekszem felkészülni, persze nagyon alaposan az anyagokból, amiket elküldesz még előtte pár héttel. Igen, akkor itt meg kell, hogy álljunk, hogy ez úgy fog működni, hogy én még azt sem biztos, hogy kiveszem a negyed részét belőle. Tehát ez alapvetően, ez a két óra ez arról szólna, ami benneteket érdekel, én csak csatlakoznék hozzá, megjelenítem, ha tudom a saját szempontjaimat, de tudjátok mit. Egy téma lesz, amit én hozok, de fél nyolckor, nyolckor és fél kilenckor, mert akkor én kezdenék, az a bevezető szakasz talán akkor vannak a legkevesebben, az a tiétek lenne, tehát akkor nektek kell majd hozni. Tehát a következő lehetőségek vannak. Hoztátok magatokat, és nem hoztok semmit. Hozzátok magatokat, és hoztok valakit, akit fölhívunk telefonon. Illetve hozzátok magatokat, és még valakit ide beültetünk, az majd Andrásnak fog gondot jelenteni, de megoldja, akkor tehát öten leszünk már itt, ez is lehetséges. Ez a három dolog van, ami, ami alapvetően lehetséges, de erről nem mondanék le, és akkor majd minden nap megmondjátok, hogy mármint a hétfőrkön és a szerdákon, hogy ki lesz fél nyolckor, nyolckor és fél 9-kor. Ami azt jelenti, hogy az egyes témákra akkor fél óra jut nagyjából. Nem kérdezem, hogy mit fogtok majd hozni, de szerda az már ítelne. Tulajdon is a birtok közti különbséget szeretném átbeszélni. Jó, ez jó, de ezt már téma. most tudod? A különbséget? Nem, hogy Szerdán ez lesz. Hát most, most mondom, igen. Jó. Még nem látom benne, hogy miről fogunk beszélgetni, de jó. Ti is tudjátok már? Én még nem. nem ismerem a különbséget pontosan. Nem a különbséget, hanem hogy mivel <gül> fogsz jelentkezni Szerdán. Még szerdben. nem tudom sem. És a, majd akkor a többiekkel megbeszéled, hogy fél nyolc, nyolc, fél kilenc. Hát szerintem ez egyik sem nem is sem nem bírtok ki eset. Ez a fél nyolc vagy De, de am amikor majd elővezeted ezt. Igen? Ak majd, ne, akkor nem értem a kérdésed? Magyarázatok jön neki. Mm, Én is értettem. Hát akkor gondolom mind a hárman jövünk szerdán is. Persze minden, És akkor azt kellene, azt kellene megbeszélnünk, hogy mikor vagy te adásban. Mm. Nem? Nem így értetted? Hát ezzel te, a témával egy Egymás után fogunk adásban lenni. Nem, egyszerre lesznek adásban, de mindenki egy téma, tehát mindenki lesz ja. egy témagazdal. Ja, ja, értem, nem, nem, értem. Tehát lesz fél nyolc kora, amikor te azt de mondod, a hogy... Ez a... mindig ember, vagy csak így... Hát honnan fogalmam nincs. Hát, amit Lehet állat is látni. Hát de hozhatok hozzat, egy zongorát, és akkor én zongorázni szabad. fogtok. De akkor valószínűleg kevesebb beszélünk, vagy hegedülni fogtok. Én biztos nem fogok hegedülni. Kitározni. Kitározni. De erről a birtok szerkezetről fogunk beszélgetni szerdán. Igen. Fél órán keresztül? Igen, szerintem nagyon érdekes. Ja. Ebben mikor kóstoltál bele ebbe a témába először? Hát, olyan 7-8 éves, sőt nem, még fiatalabb voltam, homokoztam. De ezt most nem tudom, mennyire meséljem el előre. Ja nem, nem, nem, akkor ne. majd szerdán. Egy homokozóban kezdődött minden. minden. Tehát téged az aktualitás nem befolyásol, tehát nem létezik, hogy kedden történik valami, és inkább arról akarsz majd szerdán beszélni? Ezt már előre eldöntötted. De most úgy nekünk szegezted a kérdést, hogy miről fogunk szerdán beszélni? Nem, hát nem, de... nem, nem, én azt mondtam, hogy mindenki egy témával előjön. Ez, ez neki szegezés? Hát. Te érezted úgy, hogy rögtön valamit mondanod kell. Mi nem mondunk. Mi megtartjuk a titkainkat. Jó, de most, most gondoljátok akar, el, hogy a Laura elmegy egy koncertre, leül gitárral? Az még annyira, nem inkább zongora. Zongorával, és csak úgy ül. Igen. És akkor ugye a közönség úgy, hogy hát mégis valami legyen. Tehát, hogy azért ugye egy ilyen műsor az úgy készül, hogy az ember bejön, ugye ahhoz nagyon be kell rúgni a biciklit vagy a motorkerékpár, hogy az ember biztosra vegye azt, hogy ide leül, és azt mondja 061 9 168 és telefonálnak be. Egy műsor talán érdekli a 168 órát, hogy én itt ülök sállal, vagy nem sállal 130 percen keresztül, és nem történik semmi. De hosszú távon azért kicsi a valószínűsége annak, hogy Milkovics pár előbb nem fog fölhívni engem, mondjuk öt nap után, miután öt napon keresztül itt ültem, 130 percen keresztül, és nem csináltam semmit, hogy én ezt egyébként mennyi ideig akarom még folytatni. Hát ilyenkor kell maga biztosan azt mondani, hogy sokáig, nem? Vagy? Hát maga biztosan lehet ezt mondani, és akkor utána az embernek azt mondják, hogy de hát ezt otthon is gyakorolhatnám stúdió nélkül. Beszélgeti, Tehát csak az, az, arra fölmondom, hogy azért valamivel azért csak jelentkezni. Teh, így, teh, ugye, amit az Áron csinál, az, a pofátlanságnak az a határa, amit én e, a messziről jött emberben szoktam üzni, ami arról szól, hogyha van egy esemény, amiről mindenki tud, akkor én összehívok egy brigádot, és Imáron nem egyedül, hanem három emberrel csináltam, a Filipov Gáborral, a Bakács Tibor settenkedővel is. Én, és gyakorlatilag az elé állítottam a közönséget, hogy úgy mondattam el velük a történetet, mintha én beszélném az ő nyelvüket, de egyébként semmit nem értenék abból, amit ők mondanak. Tehát amikor azt mondják, hogy Orbán Viktor, akkor azt mondom, hogy az mi. Amikor azt mondják, hogy II. világháború, akkor azt mondom, hogy az mi. Vannak dolgok, amelyeket evidenciának veszek, tehát az asztalnál nem feltétlenül kérdezem meg, hogy az mi, de akár ott is megkérdezhetem. És gyakorlatilag ez a beszélgetés, ez az evidencia felbontásról szól, arról, hogy bizonyos dolgokon ugyanazt értjük-e, és kiderül, hogy semmi se értjük ugyanazt, de ennél sokkal lényegesebb az, hogyha nem értjük ugyanazt azon, akkor az egyik fél a másik számára el tudja -e magyarázni azt hogy egyébként amiről ő beszél, az micsoda, vagy mi a lényege, és azt miért hozta szóba. Uh, úgyhogy ezt velem lehet játszani, én ennek mestere vagyok, uh, csak van egy olyan öncélú pillanata, amit adott esetben a közönség az akváriumban sem jelez vissza pozitívan, ezt csak úgy mondom. Tehát, hogy minden egyes alkalommal, mostantól kezdve egy-egy témát. Mi legyen a határidő? Ked, mikor... Délután. Három, négy. Én döntöm el. Legyen négy. négy. Legyen ked négy, amikor megy egy kör e-mailbe lejtve engem, hogy ki milyen témával jön elő. Ha van függő, akkor azt küldje el, hogy mi az, ami függ és hogy valószínűleg melyik lesz, akkor kell hozzá, ugye itt bármilyen filmet be lehet adni, amit egyébként nem tilt le a Facebook, vagy a Youtube, tehát ezt hozzá lehet mellékelni. Jogdíjas filmeket ne akarjátok lejátszani, mert az sokba kerül a cégnek. Lehet zenét hozni, lehet ilyen drive drájvot hozni, amit be lehet dugni, vagy CD-t, lehet hozni lemezt is lehet hozni hangszert is, de azt a kurtáccsal kell előtte megbeszélni, hogy azt hogyan fogjátok majd hangosítani, és lehet hozni embert. Azért ez egy elég széles igen, tárháza a lehetőségeknek. Ha valaki többet igényel fél óránál, akkor azt szintén e-mailben meg kell, hogy írjam. Egyébként a fél óra az nem kizárók. Lehet egy óra is, de akkor meg kell, hogy indokolja, hogy az miért egy óra, és hát nagy valószínűséggel azt a legközelebbi alkalomban vissza kell, hogy adja. És nincs megkötve a téma. Tehát nincs olyan közélet, uh -huh. nincs olyan irodalom, birtokos szerkezet is lehet. Csak hát szembe kell nézni azzal, hogyha a másik elalszik, akkor azért az azt mutatja, hogy a birtokos szerkezeti beszélgetés nem teljesen kötöttele, De természetesen ebben a 10-12 alkalomban én nem leszek Milkovics Pál, tehát én nem fogom neked azt mondani, hogy többet meggyere. Tehát ez is hozzátartozik. Innen kizárni bárkit, Na végre. Há három vagyok. egy? Három egy, nem? Tehát három szavazat kell hozzá. Az jó? Az hát akkor mi van, ha mi kiszavazunk téged? Hát a akkor... kiszavazó show. Akkor maradjunk abban, hogyha én kivagyok szavazva, az azt jelenti, hogy én nem kapom meg a fél órámat, és csak technikai jellegű dolgokat csinálok, amelyek muszáj. Tehát ne, ilyen adóazonosít... ne De nem, nem, nem ha valami olyasmit csinálok, amiben ti hárman összefogtok ellenem, nem brahiból, ha brahi, akkor nem. De ha nem brahi, tehát, hogyha valakit megsértek, vagy elkések, vagy nem tudom. De nem. Hát, hogyha elkésel, akkor te nem leszel bennem a műsorban, ez egészen bizonyos. hogy nem is lesz műsorban, Igen, de úgyis 7 óra 5 perckor kezdünk, tehát 6 ja. óra 51-hez képest tudok elkésni. 7 óra 5-re általában is szoktam lenni. De akkor ez így, Rendben van? Uh -huh. Abszolút. Egyébként a messzire jött ember is úgy kezdődik, hogy megbeszéljük a játékszabályokat. Milyen játékszabály legyen még, amit ti javasoltok, és komolyan gondoljátok? Hát mindenféleképp kéne egy felebb viteli fórum, ahol meg tudom támadni azt a döntést, hogyha engem akarnátok kiszavazni. Áron, te otthon is így kommunikálsz amúgy? Csak én egy eszembe jutott a pároddal? Hát, hogy így ilyen... Néha így eltérsz a témától, vagy olyan furcsán fogalmazol, vagy fenkölten. Hát ugye, ezt a nagyon jó politikusi választom, van, hogy erről őt kéne megkérdezni. Ja, értem. <gül> Maradjunk abban, hogy a fellevíteli fórum az M-kis. Jó. Jó. Deal. Valamit akar mondani, látom Gondolkozom még szabályokon, hogy mi, mi, milyenek lehetnének. Ezeket holnap négyig küld el e-mailben, szerintem. <gül> <gül> Tőletek szabály? De azon gondolkozok, hogy amúgy az, hogy valaki hoz egy témát, az azt jelenti, hogy közel kell jön akkor, ez az, ez az. Hogy akkor, az azt jelenti, hogy akkor arról ő beszél egy fél órán keresztül. Nem, hát, nem, nem, hát nem. Vagy, vagy ő beszél, vagy ahogy a diszkrimináció volt, mi beszélgetünk, Aha. vagy hoz valakit, akivel elkezd beszélgetni, uh -huh. de lehetővé teszi, hogy a többiek kérdezzenek tőle. Jó, jó olyan, hogy kisajátítja a fél órát, olyan nincs. Tehát mindegyikben jó, ha kisajátítja, akkor azt mondja, hogy az első negyed óra az övé. Vagy az első húsz perc. Látod, már is itt a tulajdoni viszonyokról van szó, hogy ki az a negyed óra. Nem, nem. Annyiban igaza van, hogy ahhoz, hogy meg tudja jeleníteni, ahhoz kell neki valamennyi idő. Tehát ahhoz, hogy lehessen érteni, hogy neki ez miért fontos, ahhoz be kell, hogy vezessen bennünket. Hogyha mindjárt az elején szétszeded, akkor ő neki lehet olyan érzése, hogy amiért meghívta, azt nem is tudta elején elmondani. De mondjuk, hogyha meg egyedül vagy, és nem hívsz vendéget, akkor szerintem azért negyed óra is sok így valamiről folyamatosan beszélni, nem? Tehát, hogy sokkal jobb, hogyha feldobod a témát, elmondod a te álláspontodat, és akkor így mi is csatlakozunk. Ez, nem, ez, ez, Észem, ez, az ez, ez is óvattal, figyel. mert a diszkriminációval kapcsolatban én például egy jegyzetre készülök, van itt nálam annyi papír, aminek a felolvasása ahhoz, hogy a téma ismerete meg legyen, avval elmenne negyed óra. Mert ugye maga a felvezetés az abból állna, hogy ez volt 29. hajnalán. Akkor kiderül, hogy abban nagyjából egy időben az országban, vagy a városban még hol festettek fel hasonló szöveget. Megkiderült, hogy volt ilyen. Akkor az ember visszanézne, hogy az elmúlt időben, hol és mikor milyen szobor, vagy szövegrongál, vagy házrongálások voltak hasonló vagy más célzattal, és pillanatok alatt megvan a negyed óra. Legyen nem más szabály. Zenét hoztok ő? Vagy te hozol egy orgonát? Most rám nézel? Hát igen, akkor nem mondtam. <gül> Bocsánat, csak az, nem én... láttam. Én nem hozok orgonát. <gül> egy... Ő nem hoz orgonát. Nekem de, orgonám akkor... nincs. Az baj, hogy pianinom van, és azért azt az, az az elég nehéz az, lenne az, ide hogy De gitárom van, szerint. viszont azon nem játszom még túl jól. A... De elhozhatom. Annál szórakoztatóbb lesz a műsor. Hogyha nem jól játszom? Hát igen, igen. Jó, elhozom. Te szeretnéd őket permanensen megalázva látni? Persze, ez a célja. Szerintem a média, tehát, hogy nyilván nagy közönség előtt megalázva lenni, az nem jó, de mást megalázni, abban van valami. Nem tudom. Akkor én hozok szurkot, őhoz még tollat. És abban még meghempergetünk valaki Igen, előttem, mielőtt elkezdek gitározni, jó létszik? Én is, én, én is tanultam gitározni egyébként hat évig, fehér elefántól, akkor te jobban tudsz gitározni, mint én. Akkor elhozom a gitáromat, te A felvetés te az jogos, a felvetés az jogos, de annyira tehetségtelennek bizonyultam sok szempontból, hogy általában közéleti témákról beszélgettünk sokat, illetőleg a a klubrádiót kazettára vette föl folyamatosan, teáztunk, illetve aktív pihenést folytattunk. De mondjuk a G-dúrt, ezt le tudod fogni? Mm. A, C, ezek ilyen alap? Ez hány éve volt? Hogy én gitározni tanultam? Fejri elefánt. Tegnap előtt. Hát most már tíz éve, hogy abba hajttam, És, az és az... apától kaptál ezért pénzt, hogy kifizest Fejri Elefantnak? Vagy vészt a saját költséget? Anyukámtól. Hát úgy volt, hogy nem szabad klasszikusnak mondani ezt a családmodert, de az ilyen anyukám volt, aki inkább is tápolt minket, apukám pedig a munkavilágába merült el. És anyukát tudta, hogy egyébként gitáróra címén te mit csinálsz? Persze, tehát úgy volt, hogy az, tehát anyukám egy, az azt megelőző gitártanáromnál ott volt, és ott az volt, hogy ő nem gondolta jónak az ő módszereit, és ezért azt nagyon kínosnak éltem meg, mert a tanár azzal gyanúsított, hogy én nem gyakorlok eleget, ami némileg fette a valóságot, viszont anyukám úgy érezte, hogy ezzel támadják az ő fiát, hogy őt meggyanúsítják, hogy nem gyakorol eleget, és ezért ott hagytuk, és eztán jutottunk el fehér elefánthoz aki egyébként itthon egy ilyen kultikus figura volt, még a hvg is megemlékezett a haláláról, amikor elhúnt, mindenféle színi szaklapokat írt, illetve más kulturális tevékenységeket folytatott, és próbált gitárt okítani embereknek. Nem tudom, hogyha hallgatók közül esetleg valaki ismeri a fehér elefántot, akkor szóljon. 06191168. Ezeket 911 Ez az egy koordináta van. Ha egyébként a saját e-mail címetekre vártok üzeneteket majd napközben, Mármint, hogyha ezzel akartok élni, akkor ezt kell, hogy megtegyétek, mert én is a saját e-mail címemmel élek. És sok e-mailt kapsz egyébként? Így ezt, a ez, ez, ez, ez Ezt esetem állogatok. Meg téma gondolom. Én is hallgattuk a másik nézőktől, tehát egyfajta hangoztatom, hogy például ti, hogyha itt képi elemeket akartuk nagy. Én például szeptembertől azt tervezem, hogy valamilyen mértékben rá kell vennem magamat, bár az figyelem megosztással jár, és azért, amit csinálok, az eléggé koncentráltat teszem. Tehát, hogy azért ebben megannyi olyan lehetőség van, ami a képes felét is erősíti független attól, hogy tudom is én azért a hasznos közönség akik, a hasznos közönségnek én azt nevezem, aki nem kizárulag időtöltésből, tehát hogy az unalmát veri el a műsorral azért az emberek zöme reggel valamit csinál, de ereddig eddig is kevéssé voltam tekintettel, akkor most például a képekkel lennék rájuk nagyon mértékben tekintettel, de hogy, hogy, hogy arra odafigyelhetek, hogyha van képi kiegészítés, akkor hajrá! belépsz hogyha fejen állva akarod mindezt elmondani, akkor az is lehetséges, hogy nagyobb mértékben hat a nézőkről. Ha ezen Ö, gondolkodtál már? Nem, de igen. Azt is tanultad, nem? Fejen Csak Csak hagytad. <gül> nem gyakoroltál Ezt intuitív, autodidakta módon próbálják. van egy bárkinek kérdése az ifjúsághoz? 061 és akkor mostantól kezdve ezzel a műsor végéig lehet élni, nézzük meg, hogy akik küldtek e-mailt vagy SMS-t, azok egyébként ezek közé tartoznak-e. Az egyik a Somogy megyei főügyészség, ez biztos, hogy nem. Az építés nem Lechner, a legtöbb épületet Kóskároly és Zrumecki Dezső tervez. De most már legalább három néva, van, mert még valaki más olvasták. Igen, már azt írták, hogy a főkaput viszont nagy kornél. Aha. Tehát ez, ezt írja a kg tehát avval mindjárt számolni kell, hogy aki tájékozott, az pillanatok alatt helyre tesz itt azt, aki egyébként bővítjük a tudásunkat, nem az érkezett izontját. a kapcsolatban semmilyen részevétel. 061 911 hogyha akarnak érdeklődni az ifjaknak a nacionália felől. Amíg erről nincsen szó, addig a műsor egyik témáját hadd elevenítsen föl a lányom, aki 23 éves, 98-ban született, akkor 23. Igen. És tervek súlyosan észrevételezte, hogy az apja nem emlékezett meg a gyereknapról, ami nekem eszembe se jutott. És akkor én körkérdést intéztem a népséghez és és megnyilvánultak az emberek. Te álnyíves, hogy vagy? Én? 32. Neked volt a tegnap gyereknapod? Nem volt, képzeldelés és, és most, most tényleg meg is a szüleimre, hogy fel se hívtak, hogy boldog gyereknapot. Most így utólag eszembe tavaly... jutott. Tavaly már nem emlékszem. Tavaly szerintem otthon voltam. Igen, ja, ilyen, karantén volt. De úgyhogy, volt gyereknap. Úgyhogy, Hát nézd, nekem négy tesóm van, négy kisebb tesóm, úgyhogy nálunk mindig volt valamiféle nap. Csak most arról, hogy alig tudtad a lányodnak a korát, arról teszem, hogy egyszerűen öcsém halálosan megsértődött rám, aki a legfiatalabb a sorban, ő most 15 éves, és egy pár évvel ezelőtt fogalmam nem volt, hogy kihány éves, mert hát így jövünk, mint az orgona, a síp, és egy tévés riportban rosszul mondtam a korát. És ránézett édesanyemre és mondta, hogy anya, a laus nem tudja, hogy én nem 8 éves vagyok, hanem már 9 Tudod, a fiúk azt, ezt halálosan megsérted egy ilyen bakival. Nekem nincs testvére, Úgyhogy, nem, nem tudok, hogy Hát mi nekünk mindig nagyon egy nagyon nagy banzály. Én csak azt mondom. tudom, hogy a lányom kétszer hordott a balkarján innentől idáig fesztiválszalagokat. És a kettő között mi történt? A kettő között levágta. Uh -huh. És amikor levágta először, és amikor levágta másodszor, mind a kétszer megkérdezte tőlem, hogy én látok-e rajta valamit, amit korábban nem láthattam, és én egyik alkalommal se láttam. És olyan mértékben lettem leteremtve, hogy én hogy lehetek ilyen figyelmet miközben az esetek Hát a karja színe is más volt, de mondtam, hogy én nem látok semmi különbséget, de sikerült kétszer egymás után elkövetnem. Nem állítanám, hogy büszke vagyok rá. De akkor nem direkt mondtad? Tehát nem ne. a Nem, nem, én nem vagyok áron. Nem, nem, én tényleg nem vettem ezt. A pozitívumával esztem. és negatívumával együtt. Fehér elefánt ír valaki. Fehér elefánt minden bemutatón ott volt a konikus, ikonikus, csak az i betű jelzi, ikonikus kendőjével a fején. Szerettem úgy, úgy. olvasni a kritikáit. Üdv, ú, Anna. Nem ismerem ú, Annát. Én nem úgy várom, hogy valaki valami rosszat írjon rólunk, mert ugye ez mindig azt jelentő, hogy már nem csak a szüleink néznek, hanem vannak egyéb figyelők, hallgatók, nézők is. Ez még a műsor után is bekövetkezhet dörö.fialajanuskokatgmail.com valamint itt a helyszínen 061 volt egy gyereknap. Ahó? Nálunk sem volt. Nem? Sőt, igazából évek óta nem volt. Nekem mondjuk a szüleim az ilyeneket elfelejtik. Mi hárma vagyunk tesók, és szülinapokat és névnapokat is keverik, hogy mikor kinek. Nem tudom öltnél, hogy mikor. Nálunk névnap már nincs, tehát ezt már elfelejtettük rég. De keresztanyám betartotta nagyon sokáig, de szerintem és ez neked rosszul esik? Nem. Nekem addig, amíg nem hallottam most, hogy jöttem ide, hogy te beszéltél előre a témáról, eszembe se jutott a nap. A lányom nagyon ki volt akadva. Vagy nagyon ki volt akadva, vagy eljátszott ezt nála. Soha nem lehet tudni. Kicsit nem. emlékeztette tekintetben rá. Tehát nem lehet pontosan tudni, hogy mi van a fejében. Engem se köszöntöttek fel gyerek akkor köszönöm kérdésed. De... Hogy mondjam, én, én kicsit nem kedvelem az ilyen, az ilyen csinált ünnepeket, mert azt gondolom, hogy, hogy ezek úgy kicsit félrevisznek. Az apák napját persze mi tartjuk otthon nagyon szigorúan, de ettől függetlenül... Nem, nem, nem tudom. Szóval én ezt sokszor ilyen felmentésnek tartom, hogy akkor van egyszer gyereknap, van egyszer anyák napja, van egyszer nem tudom, és akkor az egész éves... Nem megfelelő viselkedésünk, ahol kaphatunk egy felmentést, hogy azon az egy napon veszünk neki egy zacó plémabét, vagy elviszik a tűzoltósághoz, vagy egy csokorvirágot, és akkor ezzel mindegy meg nem történt Közöpen Közöpersze azt is értem, hogy ennek van egy olyan oldala, is, hogy akkor ilyenkor hatványozottan megpróbáljuk kitüntetni azoknak, akiknek a napja van a figyelmünkkel, és megmutatni, hogy mi értékeljük az ő mindennapos áldásos tevékenységüket, Szóval Igazából bármelyik mellett tudok érvelni, attól függ, hogy melyik fizet többet. 06, 168, most már csak másodpercek vannak hátra ahhoz, hogy önök véleményt tudjanak formálni az eddig látottakról, haladtakról. Én egy körkérdéssel élnék. Kriszta, majd arra kérlek, hogy küldjél egy SMS-t azzal a kapcsolatban, hogy hogyan viszonyulnál ahhoz. Te hány éve ismered a feleségedet? Nem a feleségem. De... Akkor a gyermeked anyát. Hány ismerem, vagy hány alkotunk egy párt? Hány is? ismered? 2014-ben érettségéztem. Kérek egy kis időt. Tehát hetedikes voltam, vagy egy Lehet, hogy ő hív, hogy megmondja. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon tetszik a kezdeményezés. Nagyon tetszenek a fiatalok. És várom a továbbiakat, hogy milyen lesz a műsor. Köszönjük. Igen. Kis nyomtad? De nem válaszolunk, vagy nem beszélhetünk a hölgyel? Nem, most nem. Hát én... Szó, Szóval azt hiszem, ilyen 11 néhány éve. Um, mennyire tudja az, hogy te mit csinálsz? Um, hogy este, amikor ő alszik, mit csinálok, vagy úgy általánosságban? Általán. Szerintem elég jól tudja. Oké, okay. péntekről szombatra, viradóra, igen. Te azt kinéztél mondod, urára, Nem, nem a most nem rám, nem, nem, nem, a, most nem, rá. nem hát ez ugye a, a, a, a, a lefestés. Vannak. Hogy azt mondod, hogy te le fogod festeni az egyik elefántot, mert tök mindegy, lefested mind a kettőt. Igen. Hogy reagál? Hát szerintem segít festéket venni, nem tudom. Tehát... Igen? Milyen beszélgetős párunk, szóval megszoktuk beszélni. Én ezt értem, a de visszafog, nem fog vissza. Hogyha látja, tehát hogy alapul, nem csak hülyeségeket, szerintem ez hülyeség, de hogyha meg tudom neki magyarázni, hogy szerintem, hogy magamnak megmagyarázni, hogy ennek miért van értelme, az egyetjelent az, hogy ő látja, hogy nekem fontos, és akkor támogat. Kriszta, te visszafognál, vagy sem? Kegyednek jelenleg baldi, illetve párja? Jelenleg igen. Mit szólna hozzá? Tudna róla? Ellenem odva? Ezt nagyon nehéz elképzelni, én nem festenék azt hiszem egy elefántra semmi ilyet, szóval, hogy mivel az okay. ő, benne, ő festene. Ő festene ilyet. Azt mondaná, három úr akkor felébresztene téged, az még ugye fél öttől pont odaér. Azt mondja, figyelj, én most elmélek, lefestem az egyik elefántot és ráírom, hogy diszkrimináció. Te alszol, felébresz, mit mondasz neki? A az, hogy alszom tovább. Kegyednek van élete párja? Hát ilyen, és én erről nem szeretek annyira beszélni. De ez most most inkább az egyedül állok táborát okay. erősítem. Oké, rendben van, egy alkalmi partner, egy egy Nincs, nincs olyan nincs, János. Olyan nincs, olyan nincs, János. Hát, akkor te magad, te magad akarod lefesteni, édes szüleid élnek? Igen. Oké, okay. melyiket hívnád? Kivel vagy közvetlenül? Édesapámmal. Oké. Okay. Hajnali kor felhívod azzal, hogy itt van a kezedben ez a festékszóró, indulsz az állatkerthez. <gül> szóval mit mondana? Normális vagy? Most ilyenkor felhívsz egy ilyennel, Laura? Hát kb. ez lenne az első reakció, és akkor utána visszahívna, hogy mit csinálsz? Hova? Mi? Laura, felküldje vissza, nyugodjál, meg majd holnap mindent megbeszélünk. Szerintem lesz mondaná, édesapám. Nem, nem. Hogyha én mondjuk valamit így tényleg azt érezném belülről, hogy ezt meg akarom tenni, és, és mondjuk átgondoltam, és még úgy is. Tehát, hogy én azért az a típus vagyok, hogy több, több napot több napon át vacilálok egy ilyen dolgon. Hirtelen felindultságból nem hiszem, hogy megtennék egy ilyen akciót. E, és hogyha én azt érezni, hogy ezt meg akarom tenni, akkor megtenném. Oké, okay, akkor meg tudom nektek mondani most konkrétan itt a műsor végén, bár nem akarom fenntartani az utolsó Csak szó jogát sem. Nem szeretem a diszkriminációt, és azt mondod, hogy megyünk egy körkérdésre. de te nem mondtad el, az életet párja, vagy az Jó, ő azt hogy ha lemosható, akkor Nem. <síns> Ez tökélet, neked tetszene ez a válasz. Lemosható, Tátko. Tehát ez, ez magam nem is gondoltam. Volna. Tehát, hogyha nem lemosható, tehát ha lemosható, nem, ha nem lemosható, ez akkor igen. Ezt például én egyáltalán nem is gondoltam, volna, ha én ezt jól értelmezem. De gondolom mond, konkrétan, hogy mit várok vénettől a műsortól. Ugye, én egy súlyosan személyiségzavaros fiú vagyok, aki, ahogy halad előre a korban, egyre kevésbé személyiségzavaros, de mindig személyiségzavaros leszek. Ennek különböző elemeiről ma már volt szó, minden alkalommal meg lehet ismerni egyet-egyet. Ha az a műsor javát szolgálja, akkor emiatt nincs miért az embernek magyarázkodnia. Az egyik dolog, ami engem mindenféleképpen vezérel itt, amikor ülök, az a kíváncsiság, ami bennem maximálisan megvan, olyan mértékben, hogy ezt ti el sem tudjátok képzelni, valamint állandóan a zavarból adódóan mindig van valaki, aki valami olyasmit tud, amit ma már nem akarnék olyan mértékben átvenni, mint régen, de régen ez is bennem volt, a valaki volt nagyon szép szőke, Ugyan a hajavat nem festettem be, de volt egy időben, amikor csak azért volt Lenon szemüvegem, mert letolhattam az orromon, és akkor nem ilyen volt, hanem összefogta. Ilyenkor azért nem nézek a szemetekbe, mert szarban vagyok. De amikor például a Brooklyn, Brooklyn? Brooklynnak hívták azt, hogy egy irodát ott a Hollán Erdő utcában, a utcában, volt volt szemben, szerintem igen, annak a bedobták a kirakatát. Akkor kiderült, hogy annak az illetőnek egy rokona talán a nővérengem engem hallgatott, és, és aztán fölhagyott egy e-mailt, hogy hogyan lehetne erről beszélgetni. Tehát, hogyha például ti hárban, vagy ez a négyes el tudja intézni, hogy ez a srác, aki ott volt, ez jelentkezzen. És elmondja. Érdekelne. Hogy miért? tette ége, ezt? Egy tízes mennyire érdekelne téged a története. Hát így előre nehéz megmondani, de engem ön különösebben nem azt hiszem. Ezzel most lehet, hogy, hogy itt van, lehet, itt van. Engem érdekel. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó, reggelt. Jó reggelt. Broadway volt a jelent a Igen, Broadway, jól mondom. Köszönjük. Broadway. Broadway volt, igen. Téged? Engem érdekelne az ő álláspontja abszolút. Hogy miért, miért egyáltalán milyen indítatásból? Miért, miért nem érdekel? A történet érdekel? Tehát lehet, hogy elmesél egy olyan történetet, ami, ami azt utóbb érdekes lesz, és ez, ez, emiatt a te újságírói attitűdöd a megfelelő, hiszen anélkül, hogy elmesélni, se tudjuk meg, hogy érdekes hát erről a szó hogy ez nem újságírói attitűd, én újságíróság nélkül is ilyen vagyok. Jó, de hogy, hogy ott, ott szerintem fontos az ilyen hozzáállás, de ö, így önmagában, hogy ennyit tudok a történetről, hogy valaki föl, amit tudunk róla, és már szó elmondtuk, Önmagában emiatt én nem törném kezem lábomat, hogy elérjem ezt az embert, és megtudjak mindent, hogy hol vette a festéket, lemosható, nem lemosható, miért piros, miért nem sárga. Jó, de most igazából ez csak egy opció, hogy beszélgethetsz vele, tehát hogy ez nincs láderületetve, nem kell utána járnod. Ha Értem, jön, jön, de hogyha választhatnék mondjuk tíz embert, vagy akár százat is, hogy kikkel beszélgessek, nem lenne benne még a százba se. Jó, minket azért szerintem, hogyha esetleg jelentkezne, akkor mi, mi szívesen beszélgetünk, ha áron kimegy. Jó, ezt vállalom. <gül> Nem, ez nagyon érdekes, mert ugye e, lehet rasszistának is mondani a viccet, de az van, hogy miért szeretik a vakok a sors Nincs. Hát, hogy ahány kifli, annyi mese. <gül> Jó. És az igazság az, hogy én, amikor ide leülök, vagy leültem korábban máshol, én valójában arra a csodára vágytam, hogy ilyen történetek... Tehát, hogy olyan történetekkel fogok gazdagabban távozni, amilyen történeteket el se tudtam képzelni, hiszen meg annyi Anderszen és Grimm hallgat és néz engem, és arra méltatnak, hogy felhívnak és elmesélnek egy történetet, akkor különösen az ember nyitott, és nem így az elején mondja azt, hogy unja, akkor olyan ö, dolgokkal távozhat, amit el tud képzelni. De tudomásra veszem, hogy az Áron ez iránt nem nyitott, tehát nincs bennem. Csak azt mondom, hogy én nem ilyen vagyok. Legalábbis műsorban nem. Műsoron kívül könnyebben. Akartok-e még bármit mondani, mert közben véget értünk? Örülünk, hogy itt. Vagy én örülök, hogy itt voltunk, voltam veled. Ugye abba maradtuk, hogy akkor holnap négy. Igen. És ez az mindenkire kötelező. Uh -huh. Jó, ja, akkor én is elküldöm, hogy akkor hétkor mi lesz. Köszönjük el. Köszönjük, Köszönjük. szépen, Köszönjük. hogy Sziasztok. itt voltatok, Sziasztok. itt voltak a Viszlát. Akartok egy e-mail címet mondani, vagy nem? Még nem. Még nem. nem a sajátodat? Oké, okay. akkor ez majd később lesz. Dörepond ha nem ez volt az utolsó műsor, akkor holnap 3-7 után, de még 7 előtt találkozunk. Fél nyolctól Elsimó László, nyolctól tól Csaba, 8-25-től Vénaszályi Márta lesznek a vendégeim. Ha Vénaszályi Márta, az volna kérdésük, dörö.fi alajonaskukac.gmail.com. Isten áldja Önöket!